Tentően izgatott mindig is. És uh, gondolom kell, te is így voltál ezzel. E, azt rögtön elárulom az elején, hogy nekem én kölcsönadtam valakinek a magyar nyelvümet, és három angol nyelvű példányal rendelkezem, e, ezért, e, ezért fogalm sincs, hogy hol van. A kintűrre meg csak azért sem tudtam fölbűvölni a, e, ezért úgyhogy most a gépen van megnyitva magyarul, és az és a, e, angol nyelvűt tartom a kezembe, és abba alá. E, ebben jó adag rustoság, és jó adag, semmire nincs időm, is benne van, de alapvetően én angolból fogok dolgozni, és majd nézem a magyar favoritást hozzá. Már eddig is ezt csináltam, és nagyon-nagyon kilívó dolgokat nem találtam. A magyarban van egy-két érdekes megoldás, amire majd kitérünk szerintem, de alapvetően tök hallgatható, mm. vagy olvashatóna. Mm. Közben összehegkeltem egy olyan megoldást, amiből egy rendkívül csúnya felvételünk elképzelhető, hogy lesz, de mi helyt dvó visszajön, onnantól kezdve ezt kikapcsolom, mert én is estelem azt, hogy... Jó, rendben. Klassikus izé fecskenyál és akkor... egyben tartja össze az egészet. Uh -huh. Igen, jó. Oké, okay, rendben. Uh, hát akkor... Uh, akkor vágjunk bele, nem? Tehát kezdjük el olvasni. És uh, ha valaki hallgatta, vagy jelen volt az előző alkalmon, akkor tudja, hogy két... Uh, Két dolog volt biztos, egyik, hogy mindig aláhozogattunk dolgokat, a másik az, hogy nagyon lassan haladtunk. Dönültem, hogy itt is ez lesz. Ha valaki automatikusan el van műtolva. Igen, igen, igen, pontosan úgy. Valaki pedig akaratlanul. Még őszintén, szólva, nem tudom, hogy hogy csináljuk. Hogy, hogy ott, ahol belekérdeztek, akkor ott válaszolunk, vagy mit tudom én. Egyedül ezt még nem találtuk ki a policit sem, mi sem csináltunk ilyet. Szerintem simán csetán jelentkezzetek, bár van kétfeltevés funkciót találtam a múltkor valahol a szoftverben, de ezt úgysem fogjuk észrevenni. De? Azt én is láttam. Ja. Jó, na akkor szerintem vágjunk bele, Ezért jöttek az népek, ne válkoztassuk őket, vannak egy jó páram. A... Figyelj! A, a 2003-as könyv, ezt nekem angolul jól elmondja. Ugye ennek, ennek nagyon nagy jelentősége lesz később. Közben megjelent a HOST. Hihetetlen, megjelent a HOST. Van HOST. Be tudod kattintani a felvételt, Dvó? HOST. Szerintem még csak most lép be, csak látjuk beérni a testét. Erről lesz egy félfejezet igazából a könyvben később, hogy hogyan érkeznek a testek, és a legek ugyanarra Igen. a pontjára a világnak. De szerintem odáig nem Igen. jutunk el. Hát de... azért abban még remékedem. A másik pedig az, hogy 2003, és ugye ez, ha valaki olvas és ír könyveket, akkor ez... Igen, de vittes, Ádám, látom, hogy tényleg eltrikni az arcod. A... Az van, hogy nagyon érdekes a könyvírásban, hogy ha valami 2003-ban jelenik meg, az jó eséllyel másfél évvel ezelőtt megírva. Tehát ezt kevesen veszik figyelembe, és én mindig ilyen mosolyogok, amikor látom, hogy valami baromi korenes dologról írnak könyvet. Tehát mondjuk elkövetek egy medéletet a talibok a hegyekben, és akkor nem sokkal később jelenik a talibok a hegyekben elkövetett medéleteikkel, című könyv, hogy nagyon-nagyon lehet ám sietni a kiadással, de általában egy 2003-as könyv az nem tud 2003-as eseményekre effektálni, ez itt majd tökre elő fog kerülni ugye a 11 kapcsán. Hogy 2003-ban még éppen bele tudta szuszakolni, de már egy lezárt könyvbe kellett bele. Hát mint, hogy egyébként az Agency-t meg újra kellett részben írnia amiatt, hogy nem Hillary nyert, ahogy mindenki gondolta, hogy nyerni fog. Ja, igen. Bencé és a régészet, jó. É, igen, ez az volt, mire megjelen, igen, igen, ez, ez, szóval a, a, a, majd látni fogjuk, hogy erre azért itt van egy csomó példa, és hogy, hogy hogyan ervul el egy ilyen, egy ilyen könyv, de szerintem akkor kezdjünk is bele. Ha első mondatot mindig érik él felolvasni, hogyha kell, Ó, a a hát szépen. Készi polár minden porcikájában hát ott lüktetett New York és London közti órányi olmos időeltolódás, ahogy lassan magához tért, tért Camden Townban. És menjünk tovább, akkor még egy mondattal. Bódult államból egyszer visszaszökkent a zsákmányát kerülgető farkas csordaként kavargó szür szürke monoton hétköznapokba. Ezt azért nem szoktuk annyit emlegetni, mint aki kötő felett az eget, de... Hogy pont ugyanazt a trükköt játszol, az is hétszentség? A kikötő fölött az ég, az, az torony magasra jobb ennél, megmondom őszintén. Tehát, hogy az egyik ikonikus mondat, ez pedig közi, valamivel el kellett kezdeni. A kikötő feletti éget azt így, így minden, minden szinten imádom. Jó, hát ehhez képest tényleg itt van az a Dark and Stormy night, de nem teljesen. És utána egyébként akkor menjünk is tovább szerintem Ez azzal, hogy, hogy ezt a farkas ezt még megtartja egy darabig. A, az agya lustán és időről időre ősi állati a helyzethez sehogyan sem illő szekvenciákat bőfög fel magából. Szex táplálék biztonság majd mindhárom együtt. Pedig most egyikre sincs lehetőség. Hát igen. Ahol, ahol egyszerre van jelen a kétszer gondolom, hogy... egy utáni bizonytalanság, meg egy ilyen furcsa álomból felkeltettség érzés, mert egyébként London közepén felújított remek házban drága és már akkor is menő környéken van éppen ketszója. tehát nem az van, hogy a, az Evening Standard-el takarózik valahol a Regent Kenner mentén egy padon. E igen. Na most az a helyzet, hogy egy kicsit ponvás ez a mondat. Nagyon e gyorsan előjön a szex a könyvön. De hogy, de hogy nekem azért ismerős nagyon, mert ezt el akartam sütni rögtön az elején, mert drogok. Tehát, hogy, hogy állandóan jelen van a Gibsonnál a drogból való kihövetel. És, és nekem egy kicsit az. Tehát amikor ilyen legalapvetőbb dolgok kerülnek elő, akkor ez nálam mindig, mindig a Gibsonnál egy... Egy, egy ilyen alap téve lesz. A későbbi sztori szempontjából kevéssé... Tehát, szóval semmit nem vetett előre ez a mondat. És igazából... Nem tudok más mondani, de ez messze nem a szürke ég még. Ez még valami Abszolút más. nem, meg hogyha, ha végignézzük az eddigi hősöket, azt hiszem, hogy készi hogy a... A leg, legpolgáribb, legrendezettebb, tulajdonképpen a leg, legrendben lévőbb az összes közül. a könyv, maga is ilyen. Olyan. Jó. Na, akkor menjünk tovább, mert Most kezdődik igazából a könyv. A következő bekezdéssel. Márpedig az, hogy ki a táplálkozásra. Démien vad, vadontói konyhája épp annyira hiány van mindenféle emberi fogyasztásra alkalmas komponensnek mint tervezői bemutató termének vegy tisztán ultramodern kirakatt ablakai a Camden High Street-en. Észveszten high-tech cucc, a falis szekrények laminált fából az alsók csillogó tengerzött polimerből készültek és mindjárt jön a kedvenc mondatom, vagy kedvenc felmondom. mindenütt laboratóriumi tisztaság és tökéletes üresség eltekintve néhány kalódó gyógyta a filtertől és Cellox dobozlegán található két szem ripitár kuk kukoricapelytől. A német gyártmányú hűtő és kong az ürességtől, annyira új, hogy a belsőiben még érezni a hosszú láncú monomerek édeshűves illatát. Hát igen, ez a hosszú láncú monomerek édeshűves illata, hát ez, ez az a... Tehát, tehát igazából ez van mondat. <gül> ide akartam kiukadni. Tehát a szürkejég ide vagy oda, ez van ittó mondat, hogy, hogy belsejében még érezni a hosszú láncú monomerek édeshűves illatát. Az a helyzet, hogy hogy gyönyörűen ír le egy, egy német hűtőszekrény. Én nem vagyok otthon jelentősen a hűtőszekrény márkák között, de azért azt lássuk be, hogy ez egy Bosch mondjuk, vagy valami... Tehát, hogy, hogy ne, tehát nem arra kell gondolni, hogy most a világ legváratlanabb márkájával kerülünk szembe, nem, nem... egy olyan hűtő, amit veszel a média és még nem volt benne semmi. Nem feltétlen Bosch, és akkor fehér árúban való... Igen, ja, így van, így van. Az a német mágka. Ezt akartam igen, mondani, igen. hogy az a, vegyünk egy hűtőt 15 évre, és időnként kihívjuk hozzá a Miele szakembert, Miele feliratú golfpólóban, hogy állítgasson rajta egy keveset, mert nem új zoom mint eddig zúgott. Igen. igen, az egy apró különbség, hogy a angolban nem kelox van, mert a Kellogg'sot a magyarok ismerik, hanem, hanem Vitabix, ami pedig egy ottani. Na, ez, ez sok minden magyaráz, mert az viszont tényleg brit. Egyébként pont a... Csak egy gyors interrupt a Valami felvétel fut itt nálam, de hogyha tudsz jobbat, akkor tudja jobbat. Figy, uh, meg megvan a host key. Nekem elég körben tapom, -um, úgyhogy átadom neked a host kulcsot, elküldöm a csetem, uh, és utána engedje neked elindítani, mert én telefonom keresztül jövök be, és azt meg azt mondom, hogy figyelj, jörek, fogalmasíts, hogy ezt nem tudok felvenni. <síns> Jó, mert... dobjod a kulcsot, aztán megnézem, Mindjárt hogy mit tudunk vele. Így, így. A, és a rekord settingsnél, például, ez egy pillanat múlva megy. Na. És akkor magadra tudod húzni a hossz funkciót, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Ugye a, a, a német hűtőszekrény az gyakorlatilag, tehát emelje fel a kezét, akinek nem az ugrott be, amikor a szerben két fölébred valami raktárban, és a, a habkarton szívaszuristálok közül, előkotor egy, nem is tudom, brown-típusú e, e, valamit. Nem pontosan, hogy az a deckje, vagy pedig a kávőfőzője, de hogy ez az esztétika, ez itt azonnal odaralan hozzánk, és a hosszú láncú monomeriratot adó hűtő, az ugyanúgy van előadva, mint a, igen, kávőfőző, köszönöm, előadva, mint a, a brown-dek, vagy a nem is tudom milyen bonyolult eszközök a Neuroman-szerben, és igazából én ezt szeretem ebben az emberben, és ebben a közvében is, hogy azt a tárgyi világot, ami ma körülvesz minket, azt meg tudja írni űrhajónak basszus. Tehát e, e, e, elámulok tőle, pedig amúgy nekem is van ilyen Ö, Nekem meg egy pillanatra szerintem ki kell, nem másztam, egy a recording az nem működik, mindjárt jövök vissza. Másodperc. Ki van szürkítve neked a, Ö, a start recording ki van szürkítve. Hó. Vagy hagyjuk Na. a fenébe, megy az a felvétel, amit csinálunk, a következőnél meg belüljük rendesen. Legyen inkább, ez ne, ne kavarjunk. Ja. Legyen így, ne, nek most. Ne. Ákos közben kérdezi, hogy ám tudod de. Megnézem. Tök igen. Igen. Tudod. <gül> Igen. Tehát jó. Tehát jó. köszönjük. Most vissza, vissza mi utolódott, várjál. Ugye ezt te csináltad? Nem. De most jó. hallak, tehát ez működik. Igen. Hallasz? Jó van akkor. Igen. Tehát jó jól hallunk. Jól van. Van igazság. Na. Egyébként pont a, a, az észvesztően high tech cucc résznél akadtam meg, és ott vannak dolgok aláhúzva ez a... A neonsárga laminált fa és tengerzölt polimer, magyarul műanyag, fiókok és munkalap. Igen, gyakorlatilag IKEA vagy, vagy valami de... jobb. Tehát, hogy ez gyerült, hogy valami jobb. Igen, azért az mégiscsak az, amivel bemész a, a bármilyen lapszabászatba, akkor elképzelhető, hogy láttak már ott ilyet. Engem nem lehet azzal meggyanústani, hogy Leninnek vagy, vagy Szálinnak hős követője volnék, de egyszer elsodort a élet egy ahol megalapítottam, hogy félemtes egyedetlenségek vannak a világban, és eddig nem tudtam ennek szavakat adni, most, most tudok ott a stúdióban, Tehát ott ab, annyiba került egy konyhasziget, mint nekem a lakásom, és, és akkor azt éreztem, hogy ez nem biztos, hogy az én irányom. Gyanítom, hogy ez a konyha inkább arra felé tart. Tehát ugye később a lakás minden egyes tárgyát megfelejük majd ismerni gyakorlatilag, de, de ez a 30 éves filmrendező Londonban, ez valamivel az IKEA fölött, de még nem ez a túlzandrága kategóriában tudom elképzelni a konyháját a német ütőszakonyát. Igen, ugyanakkor ez valószínűleg azoknak a konyáknak az egyike. Ugye kétfajta konyha van, az egyik, amiben emberek csinálnak dolgokat, a másik, amikben emberek instagramoznak kávékat. Ez egyértelműen az emberek instagramoznak kávékat típusú konyha. Ugyan. Na, eleget időztünk a konyhánál. Még sok ilyen lesz. Nem akarom ezt húzni az időt, bár nagyon szívesen még később visszatérünk ide. Hanem menjünk tovább a következő bekezdéssel mert önmagában a, a jetlag definíció az a is. Igen, és egyébként hogy olyan, olyan távon hívjunk ezt a jetlag definíciót, amin ami még akár túl is lehet élni. Tehát egy 5 órás repülés az a Oké, elképzelhető, hogy este már furán fogok kinézni a fejemből, de még nem az, amikor ki vagyok, hogy kerültem ide, és kinéztem a nevemet a személyből. De tényleg nagyon szép. Igen. Jó, hát mondjuk azt hozzátenném, hogy oké, okay, öt óra ide vagy oda. biztos, hogy van a jetlagnek, ettől olvastam róla a cikket, de jóték, elfelejtettem valamilyen élettani hatása is, de hogy én a repülésben sokkal jobban utárom, a koránkelést, mint a bármikor. Tehát ez a értelmetlen időpontban menni, mert így 80 dollárra olcsóbb repülő egy repülőjegy, ez előbb nem érvők. De húzamosabb beszéltem le magamat arról, hogy ne a reggeli redája menjek, mert tulajdonképpen 8-kor és 11 kor kávézni, az pont ugyanolyan. Egyszer már majd nem sikerült. Viszont én tovább mennék egy ja. bekezdéssel, mert hogy azt írja, -e, hogy Bármelyik, van a jetlangnél nem maradná tovább. Igen. Nem, mert menjünk tovább. Ezt a Fású hever a félhomályos hálószobában a konyhai hőállók esztjükre emlékeztető anyagból készült fullasztó ezüstös szemfedél alatt. Ami, euh, amikor én ezt először olvastam, akkor nem esett le, hogy a, az abszolút Y2K esztétika. Amikor ami nem tudott buborékszerű lenni műanyag és neon, akkor az úgy nézett ki, a tűzoltók hordanák hüzemszerűen euh, mentés közben. És hogy majdnek meg tök nagy értéke van. Ha felnézel Pinterestre, felnézel Tamlerre, rendkívüli módon mennek a... Ú, és akkor emlékszel, hogy milyen, milyen telefonunk volt, és úgy nézett ki, mint egy UFO-típusú képgyűjtemények. Na, kira Közben elkeresek angolul, mi ez? Ez oven mit? Sütőkesztyű. Üdökezti. Jó. jó. Oké. Okay. Jó. Ez a szemfedél, ez ugye az, amit az ágyra tesznek így a tetejére. Ha jól értem. Valahonnan előrángatta, a jóisten tudja, hogy ez micsoda egészen pontosan, ipari ágytakarónak emlegeti jó. a szöveg, amely alatt viszont a világ leglepedő lepedője található. Hát. Jó, oké, ezt nem, nem, nem, nem tolja túl, és igazából ez az új később nem annyira kerül elő, tehát itt most nincs leütve az a, az a trükk, hogy akkor ez most pontosan micsoda, de ez a luxus minőségű szíri, ez jó. Viszont? A magyarban felkiáltó jellel van, nekem a angolban pedig csak jelző, az érdekes. Több, több olyan pont van, ahol a magyar így... Hogyha elég közelről olvasod, akkor picit mellél Ellenben közeledünk ahhoz a ponthoz, ahol kiderül az, hogy William Gibson megjósolta Fluor Tamást. Ahogy ő mondaná, a fiú és lány legópöckeik nem kompatibilisek. Igen, igen, azt láttam. Láttam, hogy már más is számon kérte rajtunk, hogy meg le benne lesz -e. De nyilván benne kell lenni. És amúgy, ami legalább ennyire y 2 k nekem, kicsit lentebb. Egyrészt, hogy abban a, abban a részben vagyunk, amikor Google már van, és már lehet rá hivatkozni. Már nem te vagy a Future Arts, hogy ismered azt, hogy lehet keresni az interneten. Ellenben kétfejezette később, hogy hatmilen fognak emberek levelezni. Igen, igen, igen, azért majd, igen, nem érdekes. De ez Gibson egyébként, tehát hogy ő, ő hol van éppen. Ö, nem, Baragény egyszerűen a Gmail előtt született egyébként. A Gmail az 2004 valamennyi. Viszont ez a, a, a, a trendvadászos, a márka, mint, mint szexi, még nem akar a barátunk lenni úgy, hogy időnként ránk tanácsokat, és a többi is próbálunk emberként beszélni, de azért, azért valami rejtés minőséget már képvisel, rész, ez a készről pedig, hogy trendvadász, a féle modern médium, a marketing marketingvilág titoltatos képességek megadott sámánja ő, írja a szöveg. Ez is pont erre a, a 5-10-15 évre lövi a szöveget. Fú, az angol teljesen más. Egyek egy sokkal jobb sajnos, elnézést, hogyha fordító velünk van. <gül> De hogy ez tényleg nem egy könnyű szöveg. Tényleg küzdeni kell vele. Én megmondom őszintén, hogy a felénél jöttem rá. Most akkor nekem a magyarok angolul olvastam -e, és eredetileg is angolul olvastam, csak valamiért meg volt egy magyar verzió. De hogy, hogy tényleg nem könnyebben ebben a szövegben küzdeni, igazából itt, uh, hát most nem is kísérném meg lefordítani, de hogy. hogy Oké, okay, azt írja, nem lőt be a fejlád, valójában azt írja, hogy, hogy tökéletesen le van szigetelve a a felnövéstől, ami tök érdekesre hangzik. És insulated module of image-sorítvienként. Mindegy, de ez nem, uh -huh. nem kell annyira megállni. Jó, a következő bekezdésben egy klasszikus menőségt süt el, ez a rágoogle valakire. Ez, ez ilyen 15 éve már ott van az irányilágban. Hát rengeteg filmet vagy könyvet tudok, ahol ezt elsütik, ezt a rágógurúznak. És Démiről ugye kiderül, hogy reklámfilmrendező. Eh, eh, hogy mondtad a kedves a nevét? Ebben egyezzünk ki, hogy. hogy Ö, eddig? Ez egy későbbi rész lesz majd a regényben, de egyébként én következetesen készi mondom. Legyen Készi, oké. Készi oké. Ő pedig trendvadász, ugye Cool Hunter eh, angolul és marketing és marketingvilág titokszatos képességekkel megáldott sármánynak. Hát itt is nagyjából hasonlót ír, de egy global marketinget ír, ami egyébként nem a különbség. A lényeg az, hogy she's a sensitive of some kind, tehát a sensitive az ugye nagyon vicces szó, mert közel van a médiumhoz, de hogy de hogy ugye ez majd az anyjában köszön vissza, aki meg médium médiummániás, de hogy, de hogy itt kezdődik el igazán a, igazán a könyv meg a szereplő. Hát megkor akkor menjünk tovább az angol szövegben is, mert ott, ja. ott egy másik fajta mágia hagyományt húz be egyébként, tehát nem ezt a sámánosat, amit a magyar olvasó feltételezetten megértett, hanem azt írja, Igen. hogy dowser in the world of global marketing, Igen. a dowser pedig az az ember, aki ilyen y-n keresi a forrás, meg az olajat, meg az ilyesmit azaz, a természetben Igen, sétálva. A Tehát varázsvesztős ember. Igen. Igen. És hát Demi el hozzá tenni, hogy ez egyfajta allergia, a lány kóros, és olykor hihetetlenül heves reakciókból megnyilvánuló túlérzékenysége a globális piac szemantikájára, szembiotikájára. Na most, uh, angolul, a semiotics of the marketplace van. Uh, tulajdonképpen itt állhatunk meg igazából uh, uh, igazából uh, reklámalergiás pontosan. Itt, talál, itt állhatunk meg egy kicsit hosszabban, mert ennek a könyvnek ez az alapja. A reklámalergia. Uh, elmondhatatlanul zseniális ötlet. Tehát az, hogy valaki né a műanyagra, vagy a glutére, vagy a mire szoktak még, e, e, hogy parlagfűrre legyen allergiás, hanem egy emberi tevékenységre váltson ki allergiás reakciókat, ez mestermű basszus. Tehát, hogy e, biztos, hogy volt egy-két dolog a jegyzetében a mesternek, aki amikor e, ezt a könyvet elővette, és biztos, hogy erről vannak cikkek is, és azt az hogy olvastam is, de egyszerűen ebben a könyben e, ez a csúcs. Tehát, hogy, hogy valaki képes legyen allergiás lenni, ugye, Azért nem kell most egy órát regélnünk erről, mert még legalább 20 vissza fog térni a könyvben, köztük a geniális részekből, hogyan menekül a allergiaja erről. De hogy, ha van benne cifi, nem tudom, hogy ez jó szó erre, de szifi de van benne valami, ami nagyon-nagyon találó, akkor ez. Hát plusz van egyébként egy másik, másik nézet is, hogy... hogy... Gibson talán nem ennek a regénynek, hanem valamelyik későbbinek kapcsán beszélt arról, hogy, hogy ő Google-regényeket írt. Tehát, hogy nem fejt ki minden szálat, mert, mert majd úgyis úgy utána mennek a kedves olvasók, és megnézik, hogy úgy néz ki ez az utcasarok, ahogy ő leírta, és mi az a bolt, amit csak boltként emleget a sarkon. És hogy emiatt nagyon nyugodtan vesz be a való világból elemeket, majd egyébként nagyít meg meg sarkít ki egészen sokáig és, és készében megvan azért az, hogy, hogy fogtunk egy, egy Naomi Klein-t és addig ami amíg két színű, nem lett és nagyon, nagyon erős kontraszttal nem képviselni azt, hogy van a, van a reklám, hogy mindenki fogyaszt, és van valaki aki pedig allergiás az egészre Igen Igen, ez, tehát, ez sok helyzetet fog majd összehozni ahol ez legjobb allergi bekapcsol, és tényleg ez egy ilyen dekódolhatatlan látnoki képesség, tehát egy olyan klasszikus cyberpunk írónál, mint a, mint a Gibson, olyan képességet adni az eddig szereplőnek, ami dekódolhatatlan, tehát leírhatatlan külső eh, elméletekkel, tehát például nem tudja papírra vetni és így megosztani, hanem ez neki az életének a része, olyan mintha lenne egy külön szerve. Tehát, hogy, eh, E, nyilván olyan, mint egy művészi tehetség, ami idő után eltűnik. Nem tudjuk, hogy neki mikor mondjuk el az allergiája, és ugye ez egy központi ellen, hogy elmúlik az energiája, mert hogy ő nem szeret ezzel élni. Tehát ez, ez egy. Ez e, hát ez, ez több, mint, mint a tudás. Tehát, hogy azért, azért több, mert nem tud irányítani. Tehát, kifejezetten használják el egyes konceptekben. E, olyan, mint hogyha de tényleg nem is tudok hasonlóni, e, a energiásnak e, lenni szemiatikára, ráadásul piaci szemiatikára, nem akármire. Tehát, érted, hogyha csak félne a pókoktól, vagy félne a zombittól, mint a kisebbik lányom, e, és, így a, és így megtanulna együtt élni vele, akkor, akkor az valami, vagy mint a kutya kiszagolni a e, szarvos gókát. De egy számjátánk azt, hogy a világ egy, egyik legbonyolultabb szerintem, amiről egyébként szerintem ez a három könyv szól, marketing néven egy ilyen sarkos kijelentés volt, iszonyatosan, én, én, én mint marketinges rettentő sokat tanultam ebbe, ebből a három könyvből. Erre ez, ez van, aki nem ettől a marketingről legyes, tehát zseniálisan írja majd később le, hogy mi az, ami már elmegy, és mi az, ami nem, hanem a pontosan aktuális szemiotikájára a piacnak allergiás valaki, ez, ez Ha Menjünk is tovább, hogyha kell, most nem akarsz többet hozzátenni, mert rengeteg példa jön majd, és akkor ott még, még áldom meg kicsit a mester. Pont azt akartam mondani, hogy... Igen. Attila, nagyon-nagyon a nagyon Köszönöm. Köszönöm. Tehát, hogy a mi az, ami elmegy, és mi az, ami nem, Köszönöm. arra van egy nagyon, nagyon klasszikus mondat. Azt hiszem, egyébként két fejezettel vagyunk előtte. Elképzelt, hogy nem ma lesz. Viszont ott azért olyan ivet rajzol fel, hogy ami belefér, az az őrületesen elit. Önmagában érdekes az, hogy, hogy mi az, ami, ami okés, és ugyanakkor meg van a másik, másik része az okésnak, a ö, tök tömeg termelt, ellenben, ellenben nagy nagyrészt jellegtelen. De pont ide, pont ide um, megyünk tovább. Azt, hogy hol van, azt szerintem most hagyjuk egyelőre. Ó, az később. Amikor, amikor, majd, jön, amikor, amikor, amikor az az majd a sárban tapasunk, <gül> <jó>? <gül> igen. Igen. igen. Esjünk bele rögtön a e, készült Unit, amikor még nem tudjuk, hogy az, de már itt van, leírásába. Ami ugye e, igazából mondhatjuk azt, hogy a Gibson nem csinál más, mint hogy vilogtatja a divatról való tudását. Ha valakinek lehetősége és ideje van, van egy film itt a Neuromancer-orvosok körben, ahol a Gibsonnal csinálnak egy viszonylag hosszú interjút, egy ilyen 20 perces interjút, de nem emlékszem, hogy videó is van-e hozzá, vagy csak szöveg, de hogy bemennek a gardróbjába, ahol a ruháit tárolja. Ez az ember durván divatőrült. Tehát olyan mennyiségű ruhája van, hogy beszarsz. Tényleg, már nézésre, fiatalabb hallgatóktól, de hogy, de hogy ő tényleg követi ezt. Tehát, E, ne, tulajdonképpen valahol pénzt kap azért, mint író, hogy, <gül> e, e, ja, igen. hogy e, ki tudja, kikallgatok. E, igen, divatban trendvadász. E, nem, érdekes módon ő író, és a, abban az interjúban erről is beszél, hogy neki mi a divathoz való viszonya, és természetesen mint jó e, sámánt, mert ő is egy sámán, igazából egy kicsit magát írta be bele. E, a de majd ő is elő fog kerülni szerintem a könyvben. Ebben a, ebben a, ebben a, ebben a divat, hadd ezt, ebben, allergiában kicsit ja, azt akartam mondani, hogy jó nem vesz részt a divatban. Tehát egy-kétszer egy beleszólt és véleményt mondott, de megfigyelő és író ezt az Azért, azért tény két dolgot nagyon gyorsan pontosítenék. Az egyik, hogy volt a, a Viaretben egy cikke szerintem a Trendvadász előtt arról, amikor rákattant az IBS óravásárlásra. Majd bedobjuk a csoportba, nem az, nem van, az, a az egy viszonylag klasszikus szöveg. Az, az egyik a olyan pillanat, amikor Gibson azt mondja, hogy valamit elkezdett durván gyűjteni azért, mert, mert internet. De nem indokoljuk tovább a dolgot. A másik meg, hogy a trendovdász után meg azért belemászhat a tervezésbe is. Először a a Buzz Rixon Jackie készült el, mint William Gibson által kitalált, majd William Gibson segítséggel megvalósított a könyvből kimászó cucc. Utána pedig a, az Errolson Hugh féle akronimmel dolgoztak egészen sokat együtt, ami, ami nagyrészt ilyen CPU darabokat gyárt szintén, rendkívül drága, rendkívül minőségi tekver, városi ninja, kemdeni túlélő cuccok. Ö, talán már említettem, hogy drágán. <gül> igen. Tehát a legszebb 800 eurós futártáskát azt hiszem, hogy ők gyártották le eddig. Aha, hát igen, ez. Abszolút értem. És amúgy van egy, egy viszonylag friss tehát, hogy két éve indultak kb. Most a, a vírus meg a válságnek is betett, tehát át, átalakulnak éppen design irodává. A LOT 2046 nevű banda, ami kb. ugyanezt az életérzést adja, adja el. Előfizetsz 15 vagy 100 dollárért havonta, kiküldenek neked valami dolgokat, amire azt mondják, hogy meg fogja érni. Ezek egyforma fekete dolgok. Lehet, hogy az egyik hónapban szakállalajat okay. és Fruit of the Lumpolot fogsz kapni, a következő uh -huh. hónapban viszont uh -huh. yeah. a toválló gépet. És tényleg ez a két érték, ez mind a kettő volt a csomagokban. És uh, most nagyon gyorsan bele fogok futni, de nekem egy ilyen írban, tehát én ezt a, én ezt a könyvet 2003-ban olvashattam, vagy négyben legfejebb. És uh, nekem egy eszméletlen nagy idolom lett, azonnal, az, ami itt történik. Tehát egy divathoz rettentően értő, de magát abból kizáró ember ír egy divathoz rettentően értő, többek között egy külön szerve rendelkező, nem tudom, a szervnek hívja vagy nem tudom, mágikus tudásnak, és a divatból magát majdnem teljesen kizáró, de közben nem nőről, ez nekem, nekem óriás élmény. A... Az a baj, hogy később nagyon sok lesz még erről. Tehát most átmegyünk egy nagyon gyorsan, nagyon gyors leíráson, amikor még nem tudjuk, hogy miért, miért lepődött meg a koreai lakatos a ugye ez ott történt egy New Yorkban. a a Nadaláx filmgambiait egy hetet csiszoltatta tükör simára a meglepett kóreai lakatossal. Azért gyönyörű, mert... Azt feltételezi, és igazából ez egy baromi statement a divatról, hogy ha eltávolítod a márkajelzéseket, akkor van esélyed divattalanná válni. Tehát, hogy e, e, mindenki tudja, hogy a egy Freedom of the Loom polo, e, azt is tudja, milyen anyagból készült, de hogyha sikerült, e, sikerült úgy megszerezni, hogy nincsen rajta még semmilyen azrostó, Ugye, aki már rendelt pólót, azt tudja, hogy gyakorlatilag ma Magyarországon két helyről lehet rendelni. Az egyik a Fruit of the Loom, a másikat elfelejtettem. És, és azt fogod meglogózni. Több, a másik a Gildon -e. például, vagy a Szolz egyébként. Tehát van, van négy ilyen márk, ami, ami létezik drága feliratos pólóban külföldről, vagy létezik felirat nélkül bármelyik munkavédelmi boltban, az összes elképzelhető panton színben tízesével rendelve. Igen pontosan. Pontosan, én magam is többször látorkodtam erre. E, és hát ugye ez a gyerek méretűről összebent. E, szürke, vények a pulóver, e, és egy vadonatúj, fekete 501-es. Na most, e, tegye fel a kezét, aki pontosan tudja, mi, egy, mi az a 501-es. Vagy hát nem tudom, írjon be a chatbe. mert ez a készföltétel úgy látom, nem Ádámnak nincsen keze, ez nehezíti a dolgot. Talál. Igen, igen, igen. Jajjá. Ja. Szóval, igen, az Davis Farmer, igen, ez a klasszikus Farmer modell, tehát igen, pontosan, nem, nem, nem tolja túl a magyarázatot, egyszerűen azt mondja, hogy 501-es. Ez, ez később nagyon sokszor elő fog kerülni, ez a számok és betűk kombinációja, ugyanis a Gibson hozzám hasonlóan mániás a háborús kifejezésekben, tehát sokat ismerkeződik, és a katonák jellemzően rövődítenek, igen, pontosan Ádám írja, 501-es mindig kék. Igen. E, nyilván van fekete is belőle, de lehet, hogy van festve. E, én annyit tettem az ügy érdekében, hogy felkerestem a Wikipédiát, és, és utána olvastam kicsit a 501-es történetének. E, egészen elképesztő, e, nem tudom, hogy van-e köztetnek olyan, aki otthon van így például e, szabászatban, meg abban, hogy a ruháknak hogyan kell kinézniük, de hogy ez egy ilyen, ilyen elsőprő erejű, terv volt, ez a, ez a 501-es. És ténylegesen... Igen, igen de, ni ni de nincs itt, legyen. úgy látom. Meghívót Vajon, kapott. A, aki, igen, aki nem ismeri, van köztünk egy frontend fejlesztő, ugye? Leginkább. Úgy, így fut. front fejlesztő a Gokernél, Londonból, aki éppenséggel átképezte magát, vagy hát így belement mékerként a férfi szaposság világába, és most ideje jelentős részét azzal történt, hogy ritkább trüdeket vadászik az angol, eh, angol eh, meg nem nevezett falvak <gül> útvesztőjében. Eh, tehát, eh, tehát a 500 es az eh, annak, aki, eh, aki, hogy mondjam, eh, nem egy kavics alatt eh, eh, nőtt föl, az mond valamit. Eh, nincs eh, Ultimate Uri Szabó, pontosan. Nincsen, nincsen túltóval ez a része. Később, még párszor előkerül úgy az 501-es. És hát mindenhonnan, minden és gondosan eltávolítva. Menjünk is tovább, vagy ha még neked van mit mondani erről, Két, két apróság van. Sok, sok hely az egyik, előtted. hogy vagy a nyomtanulban, vagy az állni világban, tehát valamelyik folytatásban elhangzik az a mondat, de nem kezdek el keresgélni a könyvekben hogy a 20. századi férfi divatot mindig az amerikai munkaruha határozta meg. A 500 es ennek az egyik kiinduló pontja mondjuk. A másik pedig, hogy hogy ebben a, a lecsisszoltadta korea, egy koreai lakatossal a, a gombokat. Ez egyszerre egy kapcsolódás a Hú, azért mi valamikor pánkok voltunk típusú korábbi hősökhöz, másrészt pedig egy, egy olyan gesztus, amit ők eltávolítja tőle. Hát, hogyha bármelyik eddigi Gibson hős nézzük, az fogta volna leveszi a polcról a kicsit reszelőben. használt egy, csiszolóvásznak, egy szönök, igen. Törött És miközben megiszik egy csinktaót, <laughs> a közben lecsiszolja róla a léviszlagót, Casey elvitte valaki ezt lecsiszoltatni. Igen, egy meglepet kóriai lakatossal, igen. Igen, és a... A, a, a, a... és hogy menjünk a, tovább, de? szerintem is itt kezdődik ez a tükörvilágos euh, cucc, amit az amerikaiak annyira szeretnek. No. Ezzel uh, Stevenson is visszaél szépen a, a komban amikor uh, átküldi a hősét Angliába, és olyan, olyan dolgokat szembesül, hogy például, hogy miért 400 kiló egy postaládá egészen pontosan. <há> Uh, és itt van egy olyan dolog, ami, ami, ami szerintem nagyon érdekes, mert nagyon jó videókat lehet róla találni az interneten, ellenben Gibsonnak valójában nem akad be annyira, uh, vagy csak különlegességét látta meg, uh, pedig ez a, a brit dugó című nagy a világnak, mármint, hogy konnektor uh, dugasz, ami teljesen ki van találva, uh, biztonsági, szerelhető vastag, nem fog szétégni, stb. Egy csomó jó funkciója van, majd a csoportbeirokok róla valami magyarázó videót. Itt ez annyival ítéződik el, hogy az elektromos berendezéssel csatlakozói nagyok és három vilájuk van, ami mondjuk elsőre látszik rajtuk. Tehát ez a magyar konnektorra rálépni, vagy magyar dugóra rálépni az istenkém eltört. britre az istenkém volt egy talpam. Oké, okay, tartosan. Igen, mehetünk egyébként tovább. Másik oldalon yeah. vezetnek, és máshogy, más, más tapintások könyvek, ez egyébként érdekes volt. Az első nekem nem tűnt fel annak idején. Igen. Ja, telefonkajtók súlyosabbak, más hallása csajtik a fogás. Telefonkajtó, érted? <gül> ez még egy ez bobina mentikány. Kupillái résznyére szűkűnek a felizó halogénfényben, gyönyörű. Elmesélek nektek egy apró történetet. A lányomnak kellett órát tartani az iskolában, amikor még volt iskola, egy fél évvel ezelőtt. És apa a problémában ütköztem, hogy én vállaltam, hogy az energiáról tartok nekik órát, és az energiahordozókat vettük végig. Nagyon-nagyon cuki volt az egész esemény, ugyanis azzal, kicsit bonyolult volt, de azzal hogy hogyan tárolunk energiát, és például szénben tárolunk energiát, de hogy mi az a szén? És például mik azok a szénhidrátok, amiket így hallottak valaha, és megkérdeztem, hogy ki reggelizett szénhidrátot reggelire. A 19-ből nulla gyerek mondta azt, hogy igen, aztán mind a 19-ről kiderült, hogy mégiscsak azt reggelizett. Nagyon sok mindenen keresztül mentünk. A lényeg az, hogy a végén, ha lenyűgözöm őket, én egy napelemes kis szerkezetet csináltam, amit, amin keresztül demonstráltam a nap elejét. És hát ezt már reggel is észre, tehát már előző este is lágossább vált, hogy itt semmiféle napnám lesz, decemberben volt. És a legjobb az, hogyha ilyen legjobb esetben is 9 kor, amikor az órát tartom, akkor mondjuk azt, hogy sűrű, sűrű felét akkor fölött esetleg a nap fölkél. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a nálam lévő apró napelemet azt mesterséges fényjel hajtom meg. Hát ez nem annyira egyszerű, és mit gondoltok, hogy miért mondom ezt ennél a mondatnál? Hát azért, mert jelenleg normál boltban olyan égőt, ami olyan hullámhosszú fényt adna ki, ami meghajt egy napellemet, nem igazán lehet kapni, mert már régen nincsenek hagyományzsícók. Egyetlen esélyem van a halogén. A halogének azok nagyon magas teljesítményűek, és ezért csak a leges-leges legkisebb teljesítmű halogéneket lehet kapni, mert csak azok vannak engedélyezve, úgyhogy végül két összefogott halogén égővel kellett megforgatnom azt a motort. Tehát, hogy ez a gyönyörű mondat, hogy a halogénfénytől halogén halogénfényben ma már nincsen halogénfény. Tehát a, a, ma már ledvilágítás van mindenhol gyakorlatilag, amit el tudok képzelni. A, a, a, abban a neve nincs boltban, ahol az égőt vásároltam, Föltúrattam mindent, és úgy sikerült 2 darab 40-es halogénizót összeszednem. De mondták, hogy ezek már régen kifutó modellek, csak véletlenül maradt belőlük még. Nincs már ilyen. Tehát, hogy tökéletes, hogy 2003-ban még halogénfény izik föl, ma már nem izonál föl halogénfény. És ugye ez a halogénfény nem véletlenül van ott, mert hogy ez a legmenőbb fény. Hát, hogy itt kicsit visszamegyünk a neuromancer tehát, hogy a, a, a, cool, a cool fények közül a halogén fényt gondolta a legcoolabbnak, szerintem az Igen, valami igen. éles kellett, és valami, valami látható, valami, valaminek jellege van. Nem pedig a... Nem, valami, igen, valami nem, nem a felkapcsolta a villanyt. Igen, igen, igen. Kompakt fénycső. Hú, hát ez tényleg nagyon gyorsan elhúzott. Jobban. Igen, úgy. Na és akkor jön itt, egy, jön itt egy kép, amit látom, hogy be is tettél. Látom, hogy be is tettél. Jane Birkinnek a portréja. Uh, Helmut Newton, ugye az, a izgalmas a Gibsonban, hogy uh, hogy uh, hogy aki olvassa, annak tudnia kéne ki, az a Helmut Newton. Tehát uh, aki, hogy van Google, és azzal lehet dolgozni, de hogy uh, de hogy ez az ember az, aki úton útfélen e, e, tudatja veled, hogy ha nem vagy képzőműszertileg halálosan képzett, akkor baromi gyorsan húzza el a múzeumban. Ugyanis ameddig én olvastam most ezt az első részt, talán őszvesményedt elő, és ugye azt mindannyian tudjuk valamelyik is, nem, a telep, a mintás asztal, vagy nem is tudom, hogy szék, vagy asztal volt -e már, az, az kötelező darab. Tehát, e, ez, ez az ember, ez imádja a kortársképző vagy a 20. századi képző neki kortás, és útul útféle utalni fog rá, aki ott Helmut Newton határeset. De 2003-ban is kevesen tudták már, hogy a Jane Birkin aktja az milyen. Az egy tök nagy botrány volt a 70-es években, de, de az az ő gyerekkora volt, az ő fiatalkora volt. És aki erről beszél, az, az ő. Tehát, hogy a készének nem lehetett, olyan volt barátja, 25 évesen, aki a James burkin aktról tudott, ha csak nem mondjuk a Majorje, az árt volt. Tehát, hogy, hogy ez nagyon, nagyon nem tud elmenni tőle. Közben próbáltam több helmut nyújtott megosztani, de már marha nem sikerül, Bedobálok linkket minden Mert ez a Sergei borós ez egy viszonylag késői, azért vannak ennél korábbi, és. Nem? Helmut Newton nagyon-nagyon-nagyon nagyon érdekes téma, tehát hogy egyszerre ez eh, átgyarsítja a nőket, és egyszerre eh, fantasztikus szemű fényképész. Eh, nagyon sok részét tisztelem, nagyon sok részét, meg egy, eh, meg egy utolsó pöcsnek tartom. Eh, minden esetre nem tudom, hogy kinek mennyire van meg Helmut Newton, mint fotós. Eh, szerintem róla a leges-legjobb sztori az a halála. Megvan mindenkinek, hogy a Az nekem sem. Hát, Helmut Newton, basszus. Két dolgot kell tudni róla. Gomgyáros volt a család, és elég gazdagok voltak, ezért ő életében nem lakott állandó helyen, csak szállodákban. Tehát, hogy ő folyamatosan szállodák luxus lakosztályában vette ki a, <gül> vette ki a szobákat. Azt hiszem, hogy 82 éves volt, amikor meghalt. Ugyanis a Rolls Royce Royce-ával, vagy a Aston martin már nem emlékszem, a garázsból való kihajtáskor túl gyorsan mért, és fölkerült a szembe lévő föl. Hobbos, basszus, nem szép. Igen, de közben meg nem szép. De valami, valami döbbenetesen idős volt az képest, hogy ilyet Helmut Newton. Nézzük meg, hány évesen tekeredett fel a szomszéd garázs ajtóra? Wikipédia szerint? Mestrel fenekek. Rettenetes. 83 évesen, engem. 83 évesen tekeredett fel a szembeli lévő És akkor most rajtóra. nézünk, hogy rosszra royce volt, vagy Aston Martin. Mégsem mindegy. Hát akkor már oda tekerek. A sató már momba jött ki. Ha, na hát itt most nem írja, hogy milyen volt az autója. De, de neki mindig nagyon drága autói voltak. Mindig kapjók. És... Uh, Helmut, Newton, Deat, kar. 2004-es Cadillac SRX. Hát akkor ez egy jó fasz. beült valami olyan ami éppen kész. Ez egy volt. úgynevezett súf, hadd nem a kategóriát <gül> igen. igen, igen, igen, igen, ez egy SUV, érdekes Jó, úgy emlékeztem, valami sportautó volt, de ebből a szempontból eh, majdnem mindegy a, Az biztos, hogy, hogy egy nagyon megosztó személyiség, mint fotós Lépjük is tovább, mert rengeteg minden van még, a, ami e, bárkánkon. Rögtön a következő mondat. A konyhában a német szűrővel tisztított vizet tölt az olasz elektromos vízforralóba. Visszatértünk a konyhapornóhoz, az az, igen. Egyregy uh. -egy konyhapornóhoz, a német szűrő és az olasz elektromos vízforraló úgy hangzik, mintha a világ legmenőbb tárgyai lennének valaha. Na most, a olasz vízforraló az nagyon több, hogy E, és ilyet a. E, tudjátok, e, nekem ez micsoda, és ez tényleg egy. Ez most egy nagyon mély filozófiai kérdés. De ki az szent Isten nyilva veszi meg a média a drága tuccokat? Tehát én bemegyek, megnézem, hogy mi a legolcsóbb, aminek tényleg nincs márkája. Tehát majdnem olyan sincs írva. Tehát az a vicces, hogy nem lenne rá allergiás a, a csaj. E, van, utána van a Brown és és nem tudom, Belongi és utána vannak ezek a nagyon drágák, és, és én nem tudom, nem tudom elképzelni azt a embert, aki megvesz egy olyan dolgot, ami Brownban ban 30 ezer, 190 ezerért. Biztos van ilyen, és jártam már olyan helyen, ahol van ilyen, de hogy, de hogy itt úgy van, úgy van előadva, hogy nem 190 be kerül, hanem 490-ben körülbelül, a német szűrővel tisztított vizet. Tehát kevesen tudnak olyan szűrni. Nyilván nem bízzuk rá az olaszokra <gül> a, a faszénnek az előállítását, amivel vizet lehet szűrni, hiszen még a végén elkúrják. Uh, jelzem kávét, és ugye mit, talál, mit, mit tanítottuk őket főzni már, mit hogy Francesco, Illi Ferenc. Uh, ha jól emlékszem hiszem, honvédként menekült oda 48 után, de nem most fogok utána googlizni. Igen, igen. Ellenben házi feladatot mi? kapsz akkor. Uh, mindenképpen nézzél utána a kicsenéd szexuálisoknak, Akiknek az a, az életüknek az egyik célja, hogy egy 30000 forintos robotgépet tudjanak otthon dívat színekben. E, igen, igen, tudom. Tudom, ezt láttam, a, eljutott a én kicsi világomban is a spár akciókon keresztül a kicsenét Almaz. E, hát vízszűrésben ukránok a legjobbak. Az a helyzet, hogy ez már olyan kulturális kontextus igényel, amit már csak felső 10 000 ért meg. A németek mindenben a legjobbak. A, a német fegyverek a legjobbak, a német autók a legjobbak. Eh, ide, ide azt kellett, érted? Eh, egyszer eh, olvastam egyébként szemantikai elemzést arról, hogy mit jelent német autót birtokolni az Egyesült Államokban, és, eh, és tényleg egy. egy a, a német szűrő az a mindenben is a legjobbak. A, a német szűrő az, az tényleg, eh, a, tényleg a csúcs. A konyhájuk az dráma, és ezt mindenki tudja, eh, de hogy a, az a. Az a szűrő, csak névet lehet, és ugye ha valami olasz, egy forró azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon menő. Tehát e, drága, ennyi. De gép, gyönyörű, egyedi, olyan mint egy Lamborghini Traktor, egyet csináltak belőle, és, és nem, nem a örökké valóságnak szól, 20 generációra basszus. Na most akkor egy kicsit mutány vagyok bele szólni, bocs, mint de rutinos motoros motorból mondjuk a bmw csinál motort, és hogyha megnézed, hogy milyen karbantartási költségek vannak, akkor elsírod magad. De miért van az, hogy mondjuk motorbicikiből vegyél Hondát, vagy Yamaha, vagy hogy itt? A japánok agyonverik a német motorokat. Bocs. A japánok ázsiai a <laughs> Mondjuk az is igaz, hogy tetsz, ezt kell Figyelj azért, hogyha hogy kanyarban bedőlve szeretnéd magadat fotóztatni egy motoron, akkor az nyilván nem egy BMW lesz, hanem egy Kajiva vagy egy Ducati. Igen, a Strasza később előfikerül. Oké, okay, a... oké. Okay. Ja, jó, jó, jó pont, és én egyébként ezzel folytattam volna, ha mondjuk most a motorok jönnek. De hogy, de, hogy valóban így van. Szóval a németek... Ha, na, ha valaki bele akarja ásni magát egy iszonyizgalmas sztoriba ipari, ipari haditechnikai fronton, akkor az kezdjen utána járni a német és japán repülőgépek közötti hasonlóságának a másik világháború előtt. Egészen elképesztő. Ugye mi az, aki erről csinált is egy filmet, a szélfeltámad, de ott az olaszoktól való átvételt, eh, ha jól emlékszem, az volt benne, de hogy egészen elképesztő termékeny, eh, termékeny kapcsolat volt -e között a két nép között. Eh, ami nem azt mondom ezzel, hogy, eh, hogy a motorokra így kihatott, mert megmondom őszintén, nem... Eh, nem ártam bele magam ebbe a témába, de hogy, de hogy válaszul erre a mondatra, a konyhában japán szűrővel tisztított vizet tölt az, az <gül> osztálytos viszorolva, az még drágább lenne, a japán szűrő lenne benne. Ugyanitt elárulok egy titkot, és sajnos most nem otthon vagyok, de hogy van a szüleimnél otthon, tehát úgy otthon, egy német kávéfőző. Egész pontosan a német kávéfőző szűrője. Ez egy narancssárga eszköz, ami körülbelül 1980-ban került a családbirtokába, és tudjátok, van ez a papírtasak, amiben beletöltöd a kávét, tehát behelyezed, ráhajtod a tetejét, és elkezdődik a munka. Az a szűrő, az német, és valamit kell tudni arról a szűrőről, találja már ki valaki, hogy mit. Hát írjatok be a csetbe, hogy miért különleges az a szűrő. A német szűrő a e, német kávégépen. Brown, nem emlékszem, hogy Brown-e, de ebből a szempontból ez most mindegy is. egy másik ne, És nem is NDK. Ennél sokkal durvább a helyzet. És megkérem, senkit ne, e, senkit ne, e, ne ajtós, nem, nem. Ennél sokkal durvább a helyzet. Schindler, még az sem. Képzeljétek el, hogy ez aranyból van. Tehát e, nem szaroztak a fiúk. Ez konkrétan, nem tudom, e, tehát nem 20-korátos arany, de hogy, de hogy az egy arany eszköz, és a ára is ennek megfelelő volt. Tehát emlékszem, hogy amikor a család vette, én akkor még nem éltem, tehát 70-es években volt ezt a kávéfőzőt, akkor ez egy konkrétan az éveseménye volt, és, és mai napig használható. Tehát nálunk senki nem viszik kávét, úgyhogy ezért a arany szűrő modellel aztán csendesen rozsdásodik, de nem. Mert hogy nem rozsdásodik, azért van aranyból basszus. Na most ilyen gépeket ma már nem gyártanak. De, a, de az emlékük egy ilyen mondatban ott tud maradni. És egyébként az, hogy tárgyaknak vannak ilyen típusú emlékei, hogy a német az jó. De, de gondoljatok bele, hogy konyhában német szűrővel tisztított vizet tölt az olasz elektromos vízforralóba. de fel a kizét, akinek nem inai gyártmányú vízforrólója van. Tehát, hogy, hogy, hogy iszonyatosan érdekes egy ilyen mondatot olvasni. És nekem sokkal inkább eurómancer felé mutat, mint a mi világunk felé. Ami nekem meglepő benne egyébként, Én mindjárt megnézem, hogy van az angolban. Ja, ja, bocsánat, ádám, te, te, te nem számítasz. <gül> <gül> Igen, ki, ki vagy zárva a játékból. nem. Egyébként nekem se kéneje a Viszont ha hogy a Brown megvette a Delonghi, úgyhogy a Brown mostantól olasz. Ez szomorú történet. Ugyanígy azt akartam mondani, hogy egyébként meg egy barátom egykori meggörülése. Lezárt múltról beszélünk, tehát neved magad rá, de miatt láttam rá egy kicsit az olasz kávégépeknek a, a javítására. És amikor az ő még durvább függő Spanya valahonnan ebay -ezett egy olasz 60-as évekbeli eszpresszógépet, és tudta, hogy melyik az a magyar mester, akit fel kell csörögni, hogy abba kéne új fűtőszállat gyártani, kiskun is tehát a mögött. És, <gül> és aztán ebből rakódott össze a cuccos, Uh, ott azért ott van ez a kultúra. Igen. Na, népjük talán. Uh, olcsóbb poénkodás ére. Ráadásul Igen. politikailag inkorrekt módon is. Igen. Amennyiben Igen. mindjárt van egy Trump előkép a szövegben. mik hát nem. nem. Úgy, a miközben lehet. a víz merekszik, kifejezésre arccal bámulja a neonsárga konyhabútort. Fehér óriás köcsög. Ja, csak így próbálok, sziasztok, tehát, hogy, yeah, tehát yeah. nekem egyébként kínai szentkorom van Gondosan kiválogatva, sőt kádátom, egy 30. szülön, aki egy szentkort kapott, amikor hisz tűzett, hogy neki vők de a camió vének 8 gombja van, tehát hogy így, hogy így minden te a fajtához, különböző gyárlanként lehet megmondani, hogy ilyen vizet szeretnék, <laughs> abszolút high tech az forint egy ekkora, most nem az exactly. a termosszal de hogy, és hát van egy Design kínai, ami, ami a legnagyobb dizájn tár, és 45 ezer forint egy darab forraló tehát vagy, és a is kínai. Abszolút, hosszúan tehát... át, át tudom érezni a helyzetet. Geniális, <gül> geniális. Na igen, bocsánat kell, Fehér a... óriás köcsögöztem egyéb, -e, de menjünk tovább, mert ott van egy Maccube, ami, igen. ami Itt akkor egy Mac menő Cube. volt. Ami... Igazából most is menő. Igen, ez nagyon idő volt. Menőmény. Igen, most már olcsón is meg lehet venni, ez egy 2000 és 2001 között gyártott már a Jobs air csinált számítógép, amit drága, lett, drága volt fejleszteni, szeretett melegedni, nem nagyon volt célszerű, ellenben nagyon szép dizájnnal rendelkezett. Az a helyzet, hogy a Cube, én, tehát van olyan ismerősöm, aki vett cube és ezt azelőtt is tudtam róla, hogy cube vesz, és azután is tundi, tudom róla, hogy cube fog venni, hogyha kijön egy ilyen, mert, mert olyan a karaktere, a Cube egy ígéret volt arra, hogy a gépek azok ilyen valamik lesznek. Tehát, hogy nekem a Cube az mindig egy ilyen félúton volt az Alexa, vagy egy ilyen, tehát amikor már nem tárgyastad a számítógépet, hanem egy ilyen dologgá válik, ami olyan, mint egy robot feje, vagy egy nem tudom, egy ilyen hordozható kis apróság, bárhol, bármikor, bármit be tudsz dugni, de nem laptop, mert a laptop az, az képest béna. A Cube az egy ilyen igazából az egy ilyen művészeti alkotás volt, amit tudsz számolni. Ö, viszont viszont vágy olyan vele, hogy, hogy a Cube az pont rosszkor jött ki ehhez. Tehát akkor, akkor még igen. volt észlelhető mennyiségű fejlődés processzorok meg számítógépek között, ehhez képest nem lehetett benne semmit cserélni. Később aztán aztán a. aztani kuka alakú megpróbál, megpróbálták még egyszer ezt. Csak az még nagyon drága lett, plusz rá sem néztek hosszan, és megint elkövette az Apple azt a hibát, hogy hogy nem fejleszthető gépet dobott piacra. Rendkívül drágán ismét. De hogy hát ez az ígéret, ez, ez fel-felbukkant ilyen öt évente a számítás technikában. Ú, írja att hogy Macmibe fejlődött tovább, csak az nem volt. nem volt sexy. Igazából az internet próbálta megcsinálni a, a NUTS nevű Computing Unit tracks bele egy kis Vincsett meg egy memóriát, és ott van egy. Lényegében karóra doboz méretű számítógépemben, amivel mindent meg lehet oldani. A meg mininek volt a még kisebb koppintása. De ezek számítógépek voltak érezhetően. A Cube az, az nem. A cube az a dolog volt, ami ami látszódhatat a térben, mert nem tette csúnya a szobát. Igen, az, az, ezért mondom, hogy ez egy dizájntárgy volt. Tehát eh, eh, annyira dizájntárgy, hogy, eh, hogy azt nem tudod nem tud elvonatkoztatni tőle már, hogy dizájntárgy. Ha ezt értitek, hogy mit mondok A eh, eh, Addigi számítógépek próbáltak dizájntárgynak látszani, tehát én is láttam gamerházakat, amiket lettentően fölbimpeltek. Eh, akárminek. Eh, hát igen, a Mac Mini is egy design volt. Eh, de nyilván a Mac egy megy merődék régóta. Szerintem a Cube-ból a legjobban elkapniuk, és te el is veszteniük ezt a szorit. Na, menjünk tovább, mert fél időnél vagyunk, és még nem láttuk át magunkat. Tehát még ott sem tartunk, ahol sejtettem. Eh, menjünk tovább. Sosabán, ez, a, ez a próba rekülés. Sosabán. Megakadunk <gül> van, eh, Björknél a robotnő nemi szervei résznél, vagy menjünk tovább? Az a helyzet, hogy nem, nem tudtam hova tenni mélyebben, azon kívül, hogy ez egy hangulatalá festő dolog, hogy tudjuk, hogy ilyenek is vannak a szabában. Ez egyrészt megint y... Y2K nekem. Ez van, Tehát tudod, ez a, a rakjunk krómozott robotot mindenhová. Ennek a, a revival a 90-esek végén ez nagyon megvolt. Másrészt még bedobtam most egy videót a, a csetbe, ez Björknek egy 97-es, azt hiszem, száma, amiben ilyen robotok simogatják egymást. Ja, meg ezt a külből mondja, hogy hogy lehet kibatni. Ja, hogy... Oké, okay, rendben. Később lesz a Ö, robotok. Jó? Ugyanaz a logika. Az aján elforgatsz valamit, és kicsúszik hirtelen az egész gép. Igen. Igen, igen, igen. Ja. Ugyanitt az mondjuk egy csúnya húzása, hogy a, igen, a, a robotnőt összeköti a számítógéppel meg a nőséggel, meg az egész így egy csomagba csomagolja. Igen, igen. Az a, a mocskos pasi történik. Igen. Így van, ez pontosan így van. E, és ugyan letelepszik a görgőszégbe, és megvő az átlátszó egére. Az átlátszó egér ez a dizájntád. Tehát, hogy ez mennyire Apple basszus. E, csak Apple-os volt átlátszó egere. Igen, mert amúgy teljesen célszerűen akkor az érzékelőt valahogyan le kell szépen durván fedned, hogy ne az legyen, hogy besült az egeretbe, és onnantól kezdve nincsen éjszak. Nem ad hozzá, nem ad hozzá, minden, ez tök jól néz ki. <gül> Semmit nem ad hozzá. E... E... Démienes mondat nekem a következő, ami így elő van véve. Hát itt van még előtte valami nagyon fontos. Az pedig, hogy sikerült mellélőni, és nem mellélőni, mert direkt csinálták, de hogy más a címe az angol és a magyar fórumnak. Ugye a, a, a magyar az a, kommuna, a a angol pedig a fetish, footage, fórum. Tehát a, a, tök más jelent. Igen, most hogy nézem az angol szöveget is mellette ez egy egészen tisztességes elcseszés. Mi, miért három kára tette át? De mi, mi ezzel a baj? A, a fetishpage fórumot, hát. Oké, okay. de nem, nem látom a problémátokat. Te mást mást a hív meg, tehát az, az, az, hogy valamit kommunázol, azzal visszakötöd mondjuk a 60-as évekbe. És akkor itt ilyen baptism, batikolt szaknyában és melltartót és semmi más sem viselő hosszúhajú asszonyok patakban mosnak. Ehhez képest a, a Fetish Footage Forum az meg meghívja ezt a 90-es évek Cybersex. Atya úristen, a jövőben jönnek a robotfaszok című érzést. Mindjárt bedobom a vonatkozó Trade journal mert megtaláltam jó múlt korában az Archivorgon. A e, fetis az egy olyan szó, ami a neten nagyon-nagyon speciális. A kultusznak nincs ilyen jelentése. Tehát erre mindig az az sztori eszembe, ami nem tudom, hogy igaz-e, de mindenképpen zseniális, hogy ilyen 2000 környékén, mondjuk 2002-ben az egyik tanárom az Egyetemen, akinek volt már szélesávú netje, az, az unokáit, vagy valakinek az unokáit szórakoztatta éppen, és mutatta nekik a számítógépet. és Az, az idő előtt, mielőtt a Google-ben volt safe search, vagy lehet, hogy már volt csak neki ki volt kapcsolva, a gyerekek pingüres filmet akartak nézni, és rá beírta, hogy free animal video. Na most, az durva lehetett, amit ott kapott, mert a free animal és videóval együtt az egy brutális robbanó egy korai internetben. Lehet, hogy még most is nem szoktam próbálgatni, az biztos, hogy a fetis szó az ugyanilyen, tehát valami, ami és buk hogy fetis, futig, az nagyon-nagyon más jelent, mint a kultuszklip. A kultuszklip, pontosan úgy hangzik, hogy a Bravónak az a melléklete lenne, ahol most elkezdenek trendiek lenni és megpróbálják betenni a, betenni a megfelelő tartalmakat, a footage, a footage, az durva. Látszik a megserelt desktopom? <gül> hát, hát, nem nem tudom, melyet szöveget most nézem, egy... de minden megnézem. Igen, látszik. Egy G4Cube-ot mutatok. E, nem a G4Cube-ot keresjük, Igen. hanem ezt a 92-es magazint, ami... Hát, egyébként... Tessék? Most nem azt mutatod. Most nem azt mutatod, most együtt a poverneket e. Most Power Mac látszik. There hát. az... you igen. na hát ez még enyhe verziója a, a fetis ab, abszolút, ez egy rend, a rendkívül a... vanília magazin egyébként hogy bele, no, bocsánat <laughs> uh, mindjárt keresek benne hirdetéseket, nagyjából a vegyél pornót drágán című uh, dolgok vannak na. még itt uh, Holy, morning. európai <laughs> Tevés, smart dragok a notropic news-tól uh, rendkívül itt Hihetetlen, és internet van fenényen, pillanat, Ha valahol van, akkor ott. És itt van a, a jövő Igen. ígérete. Ügy, akkor. Uh -huh. Kiváló. Kiváló. Színsex Control Unit Na, Le is veszem a megosztást róla. De, de a, a fetis is fórum az ezt hívja meg, a, a kommuna pedig az... a dobozgitározókomba jelzó embereket. Igen, így van, így van. Igen. Na úgyhogy ezt nem tudom, hogy miért el a kedves fordító, azt tudni kell, hogy lehet, hogy jobban járt volna úgy hagyja, mert ugye a nyelve az angol. E, a másik az, hogy, hogy a 3K így egymással, tök jó. De a szövegben, ha jól emlékszem, nincs jelentőség annak, hogy a három szó rímel, de ebben nem vagyok biztos. Mert már nem emlékszem annyira. E, el kell majd olvasni újra az egészet. Minden esetre, minden esetre itt most két dologgal találkozunk, egyik a Fórum nevével, amire hadd sokszor visszaköszön még, és egy ilyen utópiává változik majd későbbiekben, és nekem ez a könyvben a második legérlekesebb a marketing elemzése után, vagy a marketing világről gyakorolt hatására. De hogy, de hogy a másik, hogy van egy nagyon fontos dolog, hogy Damien a világért se vende fel semmit a kedvencekbe, az fertőzés lenne, valóságos szemségtörés. Attila tud mesélni arról, hogy milyen kritikus a a tisztán tartása, neki van erről egy nagyon jó története. De hogy, de, hogy alapvetően abszolút átérzem ezt, amit mond, hogy, hogy kedvencekben nem veszünk föl semmit. Tehát mindenki máshogy tárolja a dolgait. Megmondom őszintén nektek, hogy én tíz éve vesztettem erről a tárolást. Kellett esetleg sejtett, hogy hol vesztettem el? A dolgok tárolását? Uh, nem, nem, nem, nem. Melyik rendszernél? Milyen böngészőben egyáltalán? A Google Reader-nél. A Google A Google el a dolgok tárolását. Igen. Hát ugye Attila kérdezi, hogy miről? Hát ugye a brózereknek a használata. Ugye, hogy brózereket nagyon különböző dolgokra használunk. Attila mesélte, hogy van egy ilyen ismerőse, aki a, hogy mondjam, testi egy külön brózert tart fenn. Ez éppenségül a chrome és minden boldogtalan, boldog aki odaül a gép elé. Hogy most hát meg akarok nézni valamit. <gül> az a tökélető meg is nem az operát vagy a minnél micsodát. És, és akkor rögtön furcsa dologkal találkozik. Ennek külön irodalma van. És, és, és. Bocs, igen, csak még annyit tennék hozzá, hogy tematikusan mappákba volt rendezve különböző. Tehát egy a Bookmark Toolbart azt nagyon jól használta, egy nagyon jó példa volt rá, csak hát nem akrómat kellett volna erre a konfigurálni. Az az érdekes egyébként, hogy ha nem is rakod be. el, akkor is egy csomó más helyen tárol ilyen információkat rólad a böngésző. Tehát volt olyan, egy, hogy egyik barátomhoz átmentem számítógépet szerelni, újtabb Google elkezdtem keresni valami gyors fixet, És... Kb. két betű után elkezdett nekem pornókereséseket ajánlgatni. Azóta tudom, hogy ez a lány milyen pornót szeret nézni. Nyilván szóval tettem, hogy erre nem feltétlenül voltam kíváncsi, volt, hogy szerinte ez jó. De többeképpen -több lezártuk a dolgot. Absz Abszolút, de, de nem tudod ledom ezt azazni a böngésződöt olyan igazán rendesen. Igen, nekem. Ja, ez egyébként nagyon, nagyon izgalmas. Jelentősen nem megy bele ez a könyv ebbe, és később a fétis Footage forumról még fogunk beszélni, mert az egésznek az architektúrája az egy döbbenetesen 20. századi dolog. Tehát, hogy de erről még bőven lesz, egyébként pont most töltődik a nyitólap, akkor lehet, hogy pont ez az a pont. Olyan ismerős, mert régi barát, Nappalia, a 48-as egyik kimerült képkockáját szolgál háttérként mindannyian el tudjuk képzelni, hogy milyen volt ez a fórum, ugye? Tehát, hogy klasszikus fórumot ad használ a 90-es évek végének a fórum szabályai szerint, tudjuk, hogy mi a betekintő kép a legutóbbi bejegyzésekre, hányan nézték meg, emlékeztek ezekre a fórumot. Én már nagyon kevés fórumot használok csak. Tudjátok, hol használok fórumot? Néhány játéknál... A nem Discordra mentek át meg erre a másikra, mert a játékok nagyon szeretnek használni. Elfelejtettem. Elég Discord. Nem Discord. Mindig valamelyik másik szervezeket szokták tartani. Twitch! Twitch a... A... Teamspeak, nem? Hát lehet. A lényeg az, hogy, hogy a fórum ma már nagyon eltűnt. Tehát, hogy nekem az életemben legalábbis. Ja, meg izé, meg troubleshooting, tehát a legtöbb fórummal járok, az a Microsoftnak a, a, a, a hibakereső fóruma, ahol sosem találom meg azaz az az problémát, és egymás után megyek a különböző trendeken, hát Igen, de látod, hogy egyrészt valaki egyszer 2006-ban már bele, beírta ezt a problémát, és akkor azt mondta, hogy köz megoldódott, és soha nem írta le, hogy hogyan kell megszerelni. Ő a mi ellenségünk. Érdekes, hogy nagyon a problémára kerestük Igen. volna. Egyébként nekem <gül> egy fórum van az életemben, én. az egy, egy vagy két éve indult, egy amerikai egyiptomi képregényművészsárc patintott fel egy fórumot tart azzal, hogy nézzük meg, hogyha meghívok ilyen távoli ismerősöket, akkor tudnak egymással beszélgetni. Nagyon remekül működik. Tehát azért, mert nem ismerte senki egymást közvetlenül, és mindenki a valakinek az ismerőse volt viszont ott ilyen, Tök barátságos, udvarias csevegés alakult ki ezer meg egy témában, ma is is felnézek hetente egy-két alkalommal. Tehát, hogy lehet ilyeneket üzemeltetni, nem, az a, nem abban a skálában mozognak a fórumok, ami benne egy mostani közösségi szolgáltatás. Igen, igen ezt, ezt nagyon jól mondod. Nagyon jól mondod. Ez nem az a skála. Üh, viszont, ha tovább lépünk a fórum motoron, akkor... Akkor jön Akkor egy Tarkovszki, és nemcsak simán jön egy Tarkovski, hanem azt mondja, hogy, hogy Casey, Én? aki eddig azért művészetben egy képzetnek bizonyult. Tarkovszkit... Az író képzetnek művészetben. Az író bizonyult képzetnek művészetben. Volt egy tök jó utalás Helmut Newtonra, de, de az író a képzettebb, ez majd később jobban látszani fog. Ö, oké, jogos. És hogy tehát valamiért rajong, az, hogy ezért hányan rajonganak az önmagában, piszok érdekes lesz. De hogy a közvetlen, közvetlen kapcsolatokat már nem kutatta fel. Van, van valami finom felületesség ebben a dologban? E, nagyon, ez nagyon, nagyon, jól, nagyon jól fogalmaztad meg. Finom felületesség. Tehát baromira érdekli. A életének a központi elleme, hogy mi ez, de nem nézi meg a Tarkovsky filmeket. Az oké, hogy egyszer a Starker egyik jelentényen és nagyon-nagyon kemény munka nem eludni a Sztalker egyik jelenetén. Kamera végtelen voltatottsággal ereszkedik alá, majd lejjebb és lejjebb egy mállott mozaikpadló elterülő pocsolja felé. Ez olyan szinten pontos leírása a Sztalkernek, hogy azt nem tudom nektek elmondani. Remélem mindenki látta a filmet, aki nem az próbálja meg valahogy megnézni, ez tényleg nem könnyű megnézni ezt a filmet, konkrétan ez történik benne, végtelen voltatottsággal ereszkedik alá, egy málad pont pontosan ez a filmbasszú, az egész, oda-vissza. Tehát tökéletesen van megfogalmazva. Ezt csak azt tudja, aki megnézte azt a filmet. És hát ugye Tarkovszkinak nagyon sok munkája van, nagyon sok munkája van, és ide a Sztárkert behozni, az egy biztos pont, mert a Sztárkert valószínűleg ismerik. Tehát, hogy az jutott a legmesszebb. Igen, innentől kezdve már csak, már csak neveket dobál be rendezőktől, ki az, aki még kapcsolódik ehhez. De várja, Nyilván nem. Kicsodákat. Ugye trüffó és Peckinpah. Na most Peckinpah, az már bármilyen messze van attól, ami a, a Tarkovsky, tehát az tényleg egy réteg-rétege. Uh, a vadbandával, az, azért az hogy van, de a vadbanda az nagyon nem az a művő film. Uh, nem kell művészfilmek lenni, tudod? Tehát, hogy a Peking Pack, -pack az a, nem az a lényeg, hogy művész, hanem hogy van egy kultusza? Szerintem. A Peking Pack, -pack az, az ma egy kult rendező, és a vadbanda az egy mesteri veszten, de a, tehát ez nem volt mindig így. Nem, nem volt az a, az a az előtérben, és nem az volt a, a fősodor. E, e, e, ő itt azért hozza, mert, mert föl akar vágni három ezoterikus rendezővel, és ebben az értelemben Peking Pack már egy ezoterikus rendezőnek számít, főleg, hogy ő később elkezdett a Wim wenders szel közösködni, ha jól emlékszem, ez még a gyermekkoromban volt, és az, lássuk be, hogy 25 éve volt, <gül> és, és, és, és a, én találkoztam Peking Pack hívőkkel, tehát, hogy, hogy, hogy én, én személyesen, és azért nagyon érdekes, mert amit itt ír, ez egy kicsit az én világom is volt azért, ez a, ez a, ez a bölcsész mozérajongók világa, ő nem az, a Kéci nem az, hanem, hanem csak látja, hogy ott van, de ez állat érdekesen nem megy a mélyére. Tehát mindent tudni akar a filmről, amiről mi ugye ezzel nem spoilerizok el semmit, hogy tudjuk, hogy majd orosz lesz, és, és valamit hoz oroszból, de azért annyira nem, hogy megnézni a filmét. Uh, igen, miközben tehát, hogy van, van ennek a, a, a fórumnak egy olyan rétege, aki azt csinálják ezekkel a kisfilmekkel, vagy a kripekkel, amit mi csinálunk ezzel a szegény éppen. És a készi viszont nem ez. Ja. Szétszedik. Igen. Igen. A automatikusan végfutó üzenetek címsorain és a hozzászólók nevein barátok, ellenségek új hírek után kutatva. Tökéletes mondat. Tényleg így egy fórum, amikor felmész rá. Uh, igen, majd utána egyébként, ha nem akarsz tovább maradni a, a filmes résznél, ne, akkor jön ne, egy, ne. egy tök usa mondat, hogy visszakapcsoljunk kicsit an, oda, hogy honnan, honnan jött Casey ebbe a, a később tükörvilágnak nevezett Londonba. Uh -huh. A barátja Parkabóly úgy látszik hazatért Chicagóba a kaliforniai M-Track Tökéletesen amerikai, még hogyha még hogyha egy olyan amerikaival is van dolgunk, ki ismeretlen okból, de vonatazik. Sheldon Cooper, csak ennyit mondok. Ezzel nagy zárójelet nyit azért. Vicces, <gül> véletlen. <gül> <gül> ö... És utána én ugranék is tovább egyébként, mert, Aha, ö... mert még egyszer zárójelbe tesszük a a klipeknek a fontosságát, a klipeknek a jelentőségét. Tehát hogy eleve egy maihoz képest Igen. kiürült, nem kiürült, bocsánat, belem népesített internet az, ami a ennek a történetnek, de amikor azt írja a szöveg, hogy talán 20 állandó hozzászólója lehet a fórumnak. Ez az akkor is a konkrétan semmi. Tehát hogy egy, egy levelistán, hogyha csak 20 hozzászóló volt, akkor ha 20 levelező volt, akkor az a nagyon pici volt összehoztak egy olyan dolgot, amit nagyjából a személyárimű csoport követ. Igen. Igen. A 20 hozzászóló, tehát én is, én is sok rétegben, rétegben vagyok benne. 20 hozzászóló az egy ilyen átlagos kis közösség, de világszintű, és ugye látni fogjuk, hogy sokan vannak az olvasók, Eh, azt viszont felvetném, hogy nem ez az egyetlen fórum, ahol ezzel foglalkoznak. Hát tegyük fel, hogy ez a fő fórum, de lehet, hogy van neki száz másik. És uh, utána van itt egy, egy, egy ilyen shaming a csetve, hogy miért nem szereti a csetet, amivel egy tökéletesen egyetértek. És azt hiszem, hogy a író chat utálata van benne egyszerűen, hogy készínek borsodik a háttal a csettől, mint a koromsütét pincében kucson az ember, csupa vad idegen társaságában karikányújtásnél ülnek tőle, és magukban monologizálnak. Kifejezetten idegeire megy a tempó, és ez tökéletesen meg, megfogalmazza, hogy a fórum és a chat tempója más. És, és mások a, a fogyasztási szokások. Sok, én sokkal kényelmesebb vagyok a fórumban. Ö, amúgy igen, de egy csomó mindenre sokkal jobb a chat. Plusz a cset még mindig jobb, mint a hát, mint az, amit most sem, mint a videokonferencia, vagy a telefonhívás. Ne? Az persze érdekes, hogy ahogy Gibson írtózik a csettől, úgy Pelevin nem sokkal későbbi ír egy mondjuk közepes regényt a chat élményről, mint olyanról. Ez a, a Igen, nagyon. És visszatérünk a Cube-hoz. A Winchester időről időre felpörög a hallás küszöb alsó határán, mint egy távoli autópaján baján versenyautó. Ö, megint nehéz a kettőt összelegózni, Tehát, milyen Winchester raktak ebben, hogy versenyautó hangja van még a távali is. Ö, illetve illetve nem, nem mai számítógépélményt hoz ismét csak. Tehát zúg elég sok minden mellettünk most is, szerintem mindenkinél. De azok nem ezek a felsikítóvinyók. <gül> Nálunk komoly családi probléma, hogy túl hangosak a gépek. Ez egy dolog, és van benne, de olyan szem, e, e, szinten tudnak menni a processzorok néha, hogy azért hajszállítóval szállítja a gép. Mm, igen, lehet, le lehet venni a teljesítményt, viszont a számítógép értelme vészel hirtelen. Igen, igen főleg, hogyha mindenféle bonyolult számításokat végze. E, ugye a Halka az zöbögő küp után jön az, amit összetévesztettem az előzőleg a robot Itt van az, hogy megint újabb tárgyakat ismerik föl a Démian szobájából. Két többé kevésbé összeszerelt robot áll az egy csupaszfal mellett, mintha kar és láb nélküli elvárásolt nínfák lennének. Leginkább talán női ötközést ez bábukra hasonlítanak. Nem hiszem, hogy erre gondolt a mester, de tudjátok mi a probléma mi a... Probléma? ütközés-teszbábukkal? Tudja valaki, mi a hogy férfi. velük? Férfi, férfi testarányok, anatómiáját vannak Igen, így van. Így van, és erre már rájöttek a statisztikákat végignézve, hogy sokkal többen cserülnek meg nők a balesetben, amiatt, hogy a, a ütközés-teszbábuk férfi anatómiájok. Ami a borzasztó érdekes kérdés. Azt írja, hogy nem, nem a szokásos Démien féle sci A sci az ugye, az egy széles, széles műfaj. Budapesten is vannak ilyen sifi szobrokat áruló boltok. Ugye én, én keményvonalas Warhammer játékos, nem, nem szólhatok igazából, de hogy én is gisnek tartom a fél méter magas rohamos szagost, ahogy éppen lézer fegyverét tölti, vagy mit tudom én, a császárőre lendíti azt a piros ruhás ember, lendíti azt a szabját. Ezeknek, ezeket, tehát ebből tök gicset csinálni. És, és itt nem veti fel, hogy vannak ilyenek a szobában, csak szól, hogy ez nem az. <gül> és az ez hát plusz is, ez azt is, is hogy, hogy, hogy Démien, akit, akit hamarosan, akár közelebb is hozhatunk egy, kor, egy másik kortárs művészhez, és én ismét segeket fogok mutatni Aha. mindenkinek, úgy tűnik majd ez a szerepem. Csinál ilyeneket és sőt. Aha. Igen, ugye a Démére babákat egyik egész pontosan kettővel ezelőtti a testéről készült alapján öntette. Ebben állati sok minden benne van, és kérlek. Ha kérlek, minden igaz, akkor a megosztottam a skint és azt a szkint, amit én akartam. Igen. Igen. Itt azt láthatjuk, azt a jelenetet láthatjuk, hogy Jeff Kunz és Csicsolina létrehozzák, később van róla is egy szobor, azt a kisgyermeket, aki az kisgyermeket. Igen, sőt ez már maga a szobor, hiszen egyébként erről van fotó is, hogy itt van a drága család, és a kitörők innen azt hogy kaszt, akkor... Akkor itt vannak a további Jeff Kunz és Csicsolina házas életüket élik fényképek. Atya úristen, ez a nő. Keresem még a másik képet, de lehet, hogy többet kéne hozzá kattingatni. Azt mondja, hogy a gyereket hogy hívják, az meg van? A gyerek egyébként teljesen jól sikerült, tehát képe. lássuk be. Ez már 20 éves story, most sztori, de nem úgy, tehát a gyerekformájú, meg minden. Meg, meg van összes része. Igen, uh, igen. Leveszem a seringet és nem tudom, hogy hogy hívják a gyereket, de nem hívhatják Szép annyira hülyé, mint Frank Czappa gyerekeit, szóval az igazából egy megnyerhetetlen verseny. Hát most kényt el kell keresni. A Hogy? Hát ismétlem, Ludwig. Maximilian. Ez egy teljesen Kuch. jó, ha fő Hamburg név. De német herceget. Igen. Hamburg főhercegének ez a neve. Valóban. Szép találat. Jó. Egy igen, valóban van, valaki a hogy Démien volt voltam. Igen, igen. Az a közös, tehát ebben pont nincs utalás, szerintem, az van, hogy ez egy klasszikus angol név. Tehát, hogy ha egy borus tekintetű angol kisfiút akarsz csinálni, aki, ha ránéz, a, ránéz a atyára, az atyára, e, akkor az elveszi hitét, akkor az Damiennek hívod. És hogyha egy tőzsgyökeres angol nevet akarsz, akinek e, a Capdentown-on van, a konhája, akkor is nyugodtan előveltel a Damien nevet. Gondolkodom, hogy mit mutassunk Kunctól, hogy helyén rakjuk a, a gics fogalmát, de találtam még dolgokat. Visszaveszem a seringet e, Ez a szobor például önmagában... Érdemes, Igen. tehát ehhez Igen. képest bármelyik szalonázó parancst herendi magas művészet. Bár egyébként rosszabb, rosszabb pénzért mennek el a herendiek, mint ez. Illetve hát a nagyon a híres lufi kutyája. Tekinthető meg még itt több Igen. példányban. Igen, a művész. Ebből több példány is van. Tehát, hogy szólni elkül csináld bele többet. Jeff -nak a nak Tom Cruise lányának az első, aki kiöntötte kijöntötte aranyból, az, az, az még egy díjnyertes alkotás. Tom Cruise, igen. Egyébként a Surikius-t kell a szem, mert ugye úgy hívják a gyereket. Ott van a neddik, valóban. Tehát ez, ez kemény content. <gül> csak, csak, csak a, a, a, a, a, a, a, a legbátrabb idegyszerű olvasóinknak ajánljuk de hogy ilyen is készült a világ művészetében. Ezekben a könyvekben nem fog többet előkerülni, ha jól nincs, nem csak is tovább. Négy levele érkezett hat re Igen, igen, igen, ez a gmail előtti idők. itt tulajdonképpen a spamek pont ugyanolyanok mint ma. Tehát, hogy legalább valami nem változott. Igen, igen mondom, az, hogy a nem látok szemeket, illetve önnyert kormányunktól 6 millió dollár 6 millió dollár, most átutal számla segítség, nagyon jellegűek. A Gmail azért sztár, mert szerintem nagyon egyértelmű a felület együtt. Elvégz a helyetted. És mert a világ három de azon van, tehát hogy a... Ez a tudat bekötik otthonra az ivivet, bekötik otthonra, a Facebookot, átküldöm a levelet a Gmailedre. A dokumentumokat pedig legszerokszózzuk, majd ráírunk a gal Na, és közben átúszunk egy másik szobába, ez a fürdőszoba, high-tech fürdőszoba, tehát egy kicsit erősíti, a konyha tényleg rohadrága lehet, akár egy NASA csiramentes tőkabin. Cserélbőlben valószínűleg épp ilyen hámozták le az emberről az orrom, hát a szovjet technikusok, hosszú névő kefével tetőtől tapig végig sikálják. A krómozolán telepet, a tiszta kezek sterilitását megőrendő könyökkel kell állítani. Annyira angol ez, annyira <gül> Viszont lehető van keverőcsap. csap. Hiszen... Igen, igen. És szerintem van. Tehát, hogy ez, ez, e... tehát ez egy modell. Igen, angol és gatás. nem angol a csaptere valószínűleg. Igen, igen. Azt mondta volna, tehát az azért nem állt volna meg egy tükörvilágos poéntel? Hát és hogy nem? Hogyha a csaptelepet. Igen, mert hogyha úgy találni. kell azért, meleg, langyos vizet csinálni, hogy rákötsz gyorskötözővel egy kettévágott kettévágott kokkakolás üveget, ami bevezette a kettő külön csapot. Na és akkor most ráúszunk egy Pilates leírása, aminek van egy arany mondata, itt nem rögtön az elején, úgyhogy most nem fogok egyből rá mutatni, pontosan, de hogy azért szereti a Pilates, mert olyan, mint a Jóga, csak nem kell azt tettetni, hogy meditánsz. Van... Ami, ami egyébként egy mester. Van egy másik érdekes része is ennek a Pilates-edzésnek nekem, pedig az, hogy a stúdió valószínűleg nem régen nyitott, és a Pilates még nem olyan ismert el errefelé. Jó, Tehát, így. hogy a, a, a világtrendek előtt vagyunk megint csak. Nem azon, hogy ha valamit Igen. tegnap megcsinált Kendall Jenner az Instagramon a világ egyik sarkán, akkor holnap egy magyar youtube fogja csinálni ezen a sarkán hanem, hogy időről, hogy Igen. a Pilát ezt áthozzák, e, nem tudom én, három árbolcos bárkákon Európába. Pontosan, pontosan, nagyon-nagyon jól pontad, és ugye itt most kénytelen vagyok egy kicsit, e, e, hogy meg hatásfodás, vulgáris és egyszerű lenni, de hogy ugye azt írja, hogy a kokainhoz olyan állítottal közelítenek, ahogy az első szerelméhez szokott az ember. készi e, nemrég elolvasta, e, de ő hogy, hogy a heroin most olcsóbb, mint eddig bármikor, és ő mindig nagy kedetje van az afgán ópiumnak. E, azt valaki tudja esetleg, hogy a kedves írónk, ez William Gibson, miből élt, mielőtt ő adta volna a fejét? Mi volt a fő bevételi forrása? Ö, nem. Ha megnéztek a. Kérdezzen a Kint, Ezek szerint volt díjlencek. Hm? Aha, ez hát egy durvább a helyzet. Ő egy stone, stoner elsősorban volt eladó, tehát ő, a, ő, a, ő a, egyik vancouveri hagyományos ilyen, tudjátok ilyen klasszikus jamaikai esztétikával megállott boardnak volt bold az eladója, mert ugye amikor elmenekült a drafting-eről, akkor Kanadában ez volt az első meló, amit talált, és viszonylag hosszú ideig benne maradt. Hát gyakorlatilag, eh, amikor ilyeneket olvasunk, hogy a kokainhoz meg a erőhoz milyen a viszony, akkor egy ilyen nagyon-nagyon piászlátott embernek a, a kis betekintését látjuk. Eh, eh, olvastam egy, eh, egy interjút vele, ahol azt mondták, hogy ő volt a legtöbbet beszélő, eh, Stonashop eladó. <laughs> eladó, északi féltekén. Abszolút álltok képzelni. Még a rasztalhaját is hozzá képzelem. Ugye ő szerintem kopaszon, Valószínű, kopaszon is <gül> egyébként 50 évesen. Már 20 éves képein is olyan igen. egy kicsit. Igen. igen. És uh, szerintem jussunk el akkor a Blue Antig, ami... Igen. Ugye a Blue Ant meghívás elérkezett Angliába. Kicsi ügynökség. Tökéletesen globalizált, inkább a akarom túlmutató, mint Putinacánás angol, ezt olyan szépen írja, hogy elülkapom. is van. Relatively tiny in terms of permanent staff, globally distributed most post-geographic than multinational. Igen, post-geographic than multinational. Ez megint sokkal jobb. Hát ezek jó szava. Ez De sokkal jobb, és átadom neked a lehetőséget, hogy tovább uh, Viszont magyarul olvasok tovább. Már megalakulásának pillanatában gyors reakciójú hát, áramvonalas létformaként definiálták magukat a reklámszakma ökológiájának lomha dinoszauruszei között. Ez tök jó. Ez tök jó, Igen, ez tök jó marketing szabát. Vagyis, mint egy nem szénállapú létformát, tökéletes tiszta aranybullshit, amely egyensúly alapítója Hubertus Bigend, napbanított homlokából pattant ki. Igen. Na most itt két dolog történik. A nem szén létformák, azok azért viszonylag, viszonylag szűk a kör, de itt szerintem egy, egy robotemberre gondol. Tehát, hogy amikor mi sci nem színalapú létformát mondunk, akkor, akkor valamilyen szilícium valamilyen, alapú, vagy nem tudom, alapvetően nem biológiai lényre gondolunk, hanem valami, valami cybersugcra bitalapura, nem tudom, tehát valami másra, mint ami mi vagyunk. Csát Hubertus Bigend, napban mutat homlokából pattant elő, és akkor a következő mondat. E, és ez, ez az, ami gyönyörű szép. A regénynek Bigend, mondata. E, ami elevegyen, a, a, a nem létező neveknek egy alfája és romagája, és lesznek majd még ilyenek. Ő, bigend elméletileg belga állampolgár, és pont úgy néz ki, mint egy kizárólag szűzék véréből, vérével és trüffel csokoládéval táplált Tom Cruise. Tom cruise a Diet of Virgin Blood and Truffle Chocolates tökéletes. Tehát a egy dolga volt, ezt eltalálni, ezt eltalálta. Tehát ez az ember egyszerűen ráadásul később majd az zakoya színe is előjön, és tök fontos lesz. De hogy ez egy úgy néz ki, mint ilyen É, és akkor most visszatérek a ördögözőhöz. Úgy néz ki, mint egy ilyen átkozott vámpír, aki 1 millió éve él már, és ilyen gyanúsan boldog Tom cruise mosoly van az arcán. É, ne, é, a arcán. Nekem az irodalom egy egyik kedvenc karaktere. És szerencsére még nem kerül elő, úgyhogy nem kellene hosszan ömlegenem róla. De hogy, de hogy ennyire jó elemzést egy emberről, hogy. Szizekvévére, és tűnfelt csokladével tápláttam. Ez nekem zseniális. Uh, egyébként a legszebb uh, legszebb uh, ajá, uh, alázás, amit láttam, uh, az Daniel yeah. Kibble-Smith amerikai uh, író humoristától származik, aki azt írta egyszer is három vagy négy évvel ezelőtt, amikor Johnny Depp ismét valami hülyeséget csinált, hogy én nem vonom kétségbe azt, hogy Johnny Depp veri a feleségét, azon csodálkozom, hogy meg tud emelni 35 fontnyi karkötőt, miközben kokainból és szemceruzából álló diétát folytat. Aha, igen. igen. Más jelenlés az ez. Azért ez, ez a csak csokész hüzekvére egyszerűen annyira hozza a hidegségét annak a Tom Cruise karakternek. Én Tom cruise mindig azt gondoltam, hogy egy hideg ember, amíg nem láttam a holnap határát, és eh, ahol egy hisztis picsát játszik, ami nagyon-nagyon-nagyon jól áll neki. Egy kis színes tom rúzról, hogy, hogy Christian Bale egyszer együtt liftezett vele, és róla ezt a Pat baitman a karakterek az amerikai pszichomon. Ezt, ezt bármikor elhiszem, még ha nem is történt meg, tehát tökéletes. Ellenben... De marvin látom a látom a hívásban. Én, én hello, hello, bocs, mi nem köszöntöm. A második Igen, azért egy olyan vezet. lift, lift ah. utat el elképzelni, képzelni, ahol nem, nem Christian él az is több ember. Ez önmagában a délután egyik pillanata. Igen. <gül> ügyes, ügyes. Jó. Na, és akkor lépjünk tovább. 50 perc múlva lesz a jelenés a Bruant irodában. Még elnéz a hamisított koreai kázi a logót a presziditással dörzsölt elő a műanyag keresztül egy a finom kiszoló papírra. Na ez már az a moldostás kelt, amit számolt Ö... vettél rajta az előbb. Tehát nem meglepett Igen, és az is kiderül, hogy csupán egy órára volt szükség egyébként, mert kétfejezette vagy a később, amikor ott van egy teljes, hamis óra bolt valahol porto Belló környékén, akkor nem áll megnézelődni. Csak így elhallod mellette, hogy jé, itt is vannak hamis órákat, nekem is azonan csukró, ma hát Igen. De egy kardiót még kell hamisítani? Tehát az a, az a kabát gombóra... De a g, a g az, az nem, a, az pénzbe kerül még a legkisebb modell is, vagy nem tudom én, 20 kiló forintot elkérnek érte. Oké, okay, akkor az a Cardiós nopsága, mert... Ez a, nem a nem mindenhez van. odavered, akkor is túléli, amivel tankot lehet karcolni. Na mindegy, Oztuk. Na, menjünk tovább, bár hamarosan rámenjünk a Sőt, elértük a második fejezetet, tapsoljuk meg magunkat. És úgy kezdődik a második fejezet, hogy az alkalmazilló egy CPU-ból, szóha egyik alternatív divatüzletének kirakatában tükröződik vissza. A Fruit of the Loom póló, ez úgy látszik, hogy visszatérő. Fekete Buzzrickson's MA1 a. Jackie, egy túlszai turkálóban vadászott jellegtelen fekete szoknya, valamint egy fekete harisin és egy fekete hara kézdeskogyalányt egy szintén fekete keletnémet német laminált mappát húrszol magával, amire az ebay-en bukkant rá, ha nem is eredeti stázicuc, de kísérletélyesen hasonlító kaliber. Ami egyrészt városa nincs, a másrészt pedig itt van végre, Bazixson. Egyrészt itt a de még nagyon sok minden más érten előterült. Ugye a kézdeskogyalányt szintén fekete keletnémet dominált mappát húrcol magával, e, nincsenek, tehát nagyon ritkák a világon a kelet-német dolgok. E, és, és tényleg, tehát ha, ha, ha van valaminek, ha van valaminek e, e, gonosz aurája, az, azok a sztázicucok, tényleg. Tehát e, nyilván ebay -e nem lehet kapni e, e, náci relikviákat, vagy nem könnyen lehet kapni, e, viszont a annál többet és a stázi az egy perverz hát, Van még egy dolog, bocs, ami, e... ami, ami a gondolgáságnak ezt a szintjét igen, tudja megtestesíteni. Ezt a finn varustelek a fin varus militari shopban lehetett nagyon gyakran találni belőlük. Bármely jugoszláv cucc, mert arról feltételezhető volt, hogy mielőtt eh, kidobták volna, azelőtt használták népírtásra. Igen, igen. Így van. Érdekes, különösen kemény lesz. Na, és hát akkor itt van a Dixon. Itt közben próbálom a átkapcsolni angolra, hát ha van valami kelet-német. De. Ó. Képer jutasztak meg, addig te mondod, Dixon nyugodtan. Én megkeresem azt a gombot, amit egyszerűen megtaláltam ma. Hát a Dixonról már többször beszéltünk, miketten, magában. És hát ez egy másik történetet hoz elő belőlem, amit könnyen lehet, hogy az előző alkalommal én már megosztottam veletek, de hát nem baj, ismétlünk. pedig azt, hogy, hogy biztos vagyok benne megosztottam, hogy miért nagy szám a Bombard Erre emlékeztek? Vagy, vagy tudja valaki? Tehát van egy konkrét oka annak, amelyet a Bombard az egy ilyen politikus tárgy. Hát miért, miért miatt? Uh -huh. Ennél korábbi, korábbi a probléma, vagy a megoldás. Csetbe írjátok be esetleg, hogyha úgy egyszerűbb. Mi, mi az, ami a Boba a olyan egészen elképesztő eh, sikeres eh, és, eh, és eh, valami, amit teljesen más, mint amit bármilyen, bármilyen más új tudhat, és ettől sokkal-sokkal menőbb? Akkor lehet, hogy nem meséltek. Nem rümlik. Nem rümlik. De csak? Na, valakinek van tipje, Hogy miért rettentő menő dolog egy bomber, Jacky? 2003-ban, vagy akár 10 évvel, vagy 20 évvel korábban? Vagy 30 vagy 40-nel? Valaki, senki? Nem ne csigázzak. Nem csigázzak titeket. Az van, hogy a II. világháború alatt nagyon sok racionálizási terv volt a amerikai gyártásban. Tehát a e, ipart.. E, hát valami náci dolog, e, nácik is lesznek benne mindjárt. De a nácikat kellett legyőzni meg a japcsikat az amerikaiaknak, és eszméletlen sok szabályt hoztak, hogy a hadsereg számára milyen anyagokat és milyen mennyiségben kötelesek fölhasználni. Tényleg rohadt, rohadt sok anyag volt, képzeljétek el. Tehát hány tálat, villát vagy, e, vagy e, e, nadrágot csináltak, az valami egészen elképesztő, tehát. Nem tudom, egyszer olvastam erről egy genialisztikket, hogy nem tudom, 24 nadrág jutott egy katonára. Miért kellett tanulni, ezt most ne feszegessük, de hogy ez rohadt csak volt, de egy csomó szigorítást be a hagyományos eh, eh, eh, kereskedelembe kapható ruhákkal kapcsolatban, és az egyik ilyen az volt, hogy képzeljétek el, 1941. december közepétől, tehát a főháború után pár nappal, betiltották a zsebeket Amerikában. Hát úgy, ahogy van, tilos volt zsebet ruhára fölvarni, mert az anyagpazarlásnak számít. Ezért? Mert minden anyag ment a katonaságnak, és a katonai ruhákon voltak zsebek, a polgár ruhákon effektív nem volt zseb, így képzeljétek el. És ha valaki meg tudott szerezni egy katonai ruhát, például egy jacket és a jackinek legyen már zsebebasszus, akkor az nagyon menő volt. Tehát oké, nem volt annyira rangjelzés, valahonnét lopta, vagy valamilyen úton módon megszerválta, mert azért még a fiúknak ment kifelé, de bárki akinek volt Bomber és a háború után ez megmaradt. Tehát, hogy zsebeket már csináltak rögtön a háború után, de az, hogy nagyon menőnek számítson valami, ami egy ilyen extrém hiánycik, mert tilos ilyet csinál, ugye a legklasszikusabb sztori az a bikini, hogy rövidíteni rövid kellett a elból is, és ebből lett a bikini, de a másik ilyen a story, az a Bomber nem voltak zsebek akkoriban, se Nadrágon, se, se Ingen, se jackin, vagy Kabáton. És egyetlen mód, hogy egy tisztességes Jackyhez jussál, az egy Bomber volt. És ekkor lett a Bomber valami, ami elkísért egész é, a bajra. Bedobtam közben játék. egy ami még ami még egy gyalogsági, vagy gyipes, cuccos volt, ami abban különbözik a Bomber jacket hogy deréknál nem ér véget a a dolog. A másik pedig, hogy volt annak idején két-három éve valamelyik londoni múzeumban, nem az IVM, hanem, hanem talán a Design and textilben, egy kiállítás arról, hogy hogy, hogy állt a, a brit ruhaipari termelés a háború után a, a polgári ö, kiszolgálásra, és, ö, és ott megoldották egyébként a cserét. Tehát ez egy, amit te mentel, ez egy amerikai történet, mert a víteknél a megvolt az, hogyha a leszerelt katona beállított a bármelyik a programban résztvevő szabósághoz, akkor ott kapott ö, kettő inget, egy nedrágott x darab zoknit, ö, alsógatyát ö, és egy zakót, és, és most kéne emlékeznem, vagy Gáspár, ha itt vagy, és te emlékszel, akkor mondjad kérlek, hogy melyik volt az a, az a akó ami ekkor terjedt el azzal, hogy ez volt egyszerűbben a mennyiségben, meg méretben gyártani. Úgyhogy egy csomó, a visszatért katona abban az akóban járt egyszer csak. Igen, így van. Jó, közben bedobtam én egy háborús dokumentumfilm sorozatot, ami, amiben például ez a is benne van. Nem csak arról mesél, hogy milyen volt a náci hanem arról is, hogy milyen volt otthon lenni, és például arra kimenni reggel, hogy valaki lelopta az autódról mindenégg gumiabroncsot, mert a településnek a gumibeszolgáltatási kvótája még nem érődött el, és ezért a gyerekek úton útfélen gumiabroncsot lopnak, hogy a katonáknak, a fiúknak legyen elég gumia. Tehát furcsa világ volt az. Na, menjünk is tovább, eszméletlenül. És, és hát maga a Rixon. Tehát ez, ez a Rixon, ez egy... Ez egy, egy központi tár lesz majd később a egész történetben, és, és sokszor elő fog fordulni, de, de később azt elmeséli, hogy honnét szerezte be. Szerintem akkor érdemes elsütni, hogy ez mennyire egy-egy a darab. Igen, igen, Én igen. Annál is inkább végig sétálunk... Ö valami utcán, ami nekem most jobban, jobban hasonlít egyébként izere a Bricklinre és környékére, mint a Szohóra. Ben Sherman szaknyák, katonai anorákok, RAF, logós, hát tulajdonképpen bármi. És kicsit később be is fognak jönni majd a, a vonatkozó brit márkák egyszer csak. Amikből, amikből nem lesz CPU persze. De más emberek pont ugyanúgy viselik. Igen. Igen, és akkor itt most indul, indul az első divatról való lamentálás, hogy a 45 és 2000 között ruhák, amik feltűnés nélkül volna, és ebben zseniális ugye Gibson, hogy egy olyan ember tud leírni, aki erre képes, hogy, hogy, hogy kortalan divatnak tűnjön. Ugyanakkor meg ez, ez ilyen rendkívüli Igen. módon behatárolt ruhatárat feltétele szerintem. Tegy Kevés, kevés olyan cuccot tudok mondani, ami nem árulja magát legalább tíz év pontossággal, hogy mikor maradt marad itt nekünk. Az meg persze cuki, hogy, hogy designmentes zónának nevezi ezt, miközben, miközben designban a legerősebb. Tehát olyan szabályoknak engedelmeskedik, amikkel, amikről más nem is tud, meg nem is foglalkozik. Ha rákerestek a készül Polar Units, akkor ugye rengeteg, rengeteg referencia jön ki egészen zseniális kombinációkkal. Tehát azért küzdött az internet népe, hogy, hogy ezeket előállítsa, ne kelljen nekünk. Azt mondja, a címének másolása. Elbostok, hogy mit eltalálom. legalább. Igen, tehát itt van egy viszonylag... Még a kurta is rajta van, a ne ráadjunk ennyi előre. De hogy, de hogy sok ilyen gyűjtemény van azért. street fiction da vicces. Neve is van. Na. Következő. Következő. Én a Soho-t egyben átléptém meg a ja, Blue Ant irodának a, a, az odatartó utat is. Ha nagyon akarod, akkor persze azt olvassuk fel, hogy az ég akár egy szétfeslő kondenssíkokat a tarkított ezüstös kistálykopala. Gibson valamiért gibzonizmosokat ír a szövegbe ja. ide-oda. Igen, igen, igen. Ja, én sem húztam alá. Henc és plafot aláhúztam, mert ilyen nincs. Az a vicces. Tehát, hogy nem, nagyon jól tud nevet kitalálni. Tényleg úgy hangzik, mintha ez egy ügynek Amúgy abszolút, és lehetne is. Akár De Közben próbálom a másik kényező megtalálni azt, hogy, hogy volt, melyik volt az a kiállítás, amiről beszéltem. Ha bárki neki akar ugrani, akkor ez a Londoni Zsidó Múzeumban volt. Arra már rájöttem az arhívumomból. Na, és akkor most jön egy nagyon jó rész. legalábbis én aláhúztam, az biztos. Oda Most már ott ülnek és a logót bontogatják a. Bocsin, előtte akkor megállnék viszont. Egyrészt van egy Aubrey Beltlis lang motivum, ami érdekes. Másrészt van egy olyan mondtunk, hogy nem kizárt, hogy ellutta, bár sokkal valószínűbb, hogy uber elit műve ami a csodálatosan Én, szép, igen. és itt kezdi el bedobálni a környékbeli designereket, Tehát egy Pulsz, kollekcióban kollekcióból való melyik kabát és melyik nadrág. Nem googliztem utána meggyőződésem, hogy ezek létező ö, dizájnok lesznek, vagy lennének. Ö, és van a magyar szövegben egy részt, ami, ami meg a, a fordító ha nem is botlik egyet, de nem voltja meg igazán szépen a dolgot. Még pedig az, Én. hogy Uh, ta, ta, ta, ta. A világ egyik legnagyobb sportcipő gyártója számára készített legújabb logótervezetet. Bigen nem régiben aztán a a gyártónak, hogy alakítson ki új más magának, méghozzá forradalmilyen újat, bár az újdonság miben léte, csak meglegen ködösen körvonalazta. Tény, hogy a sportcipők vagy edzőcipők, ahogy a tükörvilágban nevezik őket, keletje az utóbbi időben erősen megcsapant. És a környezet a csukeknak, amelyek annak idején kiszöríthetek őket a piacra, most úgy szintén az előadás Ez. Uh, ez megint egy ilyen nagyon egy időre igaz állítás. Tehát, hogy hol vagyunk egészen pontosan sneaker kultúra, folyamatosságügyileg nem vagyok teljesen képben. De azért az elmúlt 30 évben viszonylag erős dolog volt. És akkor ehhez képest vala, valamikor van egy olyan, olyan öt évezek szerint kb. Amikor a sneaker nem menő, vagy, vagy nem világszinten menő, ennek legalábbis utána kéne nézni. Uh -huh. Mára meg, meg pont ez a terület, aminek hullana rivályú helye van, annyira, hogy ha hogy azon jóéknak is vannak snikereik, sőt, úgy emlékszem, hogy Gibson az egyiknek a tervezésébe is szállt. Tehát, ő megint belefutottunk uh -huh. egy ilyen körbe megyünk, uh -huh. feelingbe. Uh -huh. Igen. Úgy látom, négy percünk van még, három, az első sessionből, és én azt hiszem, hogy a kartondosszéig fogunk elérni. A 44-es kartondosszéig, mert különleges hosszú szalnakból és két apró barna karton gomból álló ódívatú kapot zárja le. Nagyon ismerem ezt a típusú doszét, és tényleg, egy, ezt tudjátok mi? Ez, ez egy nagyon retró tehát egy hecés faf, aki vagy tavaly jött létre, vagy pedig 160 éve van a iparban, csak ilyen ezeket mapákat tud használni. Mást. Képtelen már. Képtelen A találkoztak. fafnak ki is kell nézni, nem csak lenni kell. Igen. Uh, így van. itt, amikor szétnéz a Na, tárgyalóban. Hát ez a tárgyaló leírása, ez ö, Annál is inkább mert egy olyan, olyan ö, kategóriát ö, alakít ki, amely nem, nem feltétlenül, vagy nem ilyen formában létezett. A finom hívű falak egy transatlanti zeppelin első osztályú hajaznak. A zeppelin úristen, az mennyire, tehát mennyire pazarló terei le voltak, tehát, amit, amit látunk róla a képeket. Egy ilyen hatalmas szivar, ami megy, tényleg, tényleg az volt a szuper retrofuturista állom. Igen, ugyanis nem az, nem az az eszköz volt még, Szeren. és nem azok utaztak akkor, ami miatt lett volna ö, domestikus, fapados Czeppelin, és lett volna transatlanti ceppelin. Igen, pontosan. És, és, és az van, hogy a a első osztályú e, e, társalgója, egy társalgója van a Czeppelinnek, e, társalgója, az annyira menő, vagy maximum az Orient Express étkezőkocsija, vagy a e, legdelgább magángépek fotelekkel ellátott e, e, e, stuideszek percülős rangáló e, rahangáló képével tud vetekedni. De, de annyi van elegánsabb. Tehát, hogy e, van egy ilyen pazarlóan nagy, e, pazarlóan kicsiteled, amiben van külön társal lehet, hogy csak két úr megy be és szívja, e, szívja a szivarját. Ez, ez annyira retrofantilizmus, és annyira, eh, annyira ő, annyira Gibson. Eh, e, igen, ez egy, egy darabig egyébként tovább tudott élni. Még a repülőcsónakoknak voltak olyan belső tereik, ahol ö, felnőtt emberek kihúzódékkal tudtak ebédlő, asztal, mondjuk föltesávazott ebédlő asztalnál ebédelni készlettel. majd pedig felállva a nyakukat sem meghajtva távozni ebből a helyiségből. Igen, igen. És akkor ez képviselt itt van ez a tér, ahová a Blument uh, yeah. amúgy így beköltözött. Tehát pont úgy, mint a... Igen. A, a Momotáró Ráment akartam mondani, de igen. Igen, igen. igen. Tehát, Ahol, igen. ahol, ahol le, lecsavarták igen. kb. a Hubertus uh, restaurant feliratot, felcsavarták azt, hogy Momotáró Ráment, és Nimrod, bocsánat. Nimrod volt és, és ugyanúgy férfiak ölnek szarvasokat a falon, csak közben mást hoznak ki már az asztalhoz. Igen, ez pontosan így van. Igen. Na, viszont sajnos ennek a sessionnek a végére értünk. A jövő héten jelentkezünk ugyanakkor, és addig megtárgyaljuk, hogy jó ez a technológiai megoldás, vagy kevésbé érestriktívát, könnyebben fölvehetőbbet próbálunk. A hangmérőség minden a tökéletes volt magam részéről. Nem tudom, ti hallottatok engem végig? Hmm, nekem jó volt. Igen, az őrviszgás volt. És kössen ez jó